Sziasztok! Ez itt a Clickplay 60. adása. Én vagyok Neurotik és itt vannak a többiek. Michael, sziasztok! És Csiges, sziasztok! És, és ők rám vártak egyébként. Már körülbelül én, egy órája. Én voltam. A... Mi az, hogy egy órája? Már itt vagyok egy, egy 20 perce. perce 50 percet csúszunk. Így van. Jó. De már itt vagyok 20 perce. Igen, majd nem azt hitt, nem hogy lényeg, hogy kezdtünk. közben beszélgettünk, de... De... Igen, rényegtelen, rényegtelen. de fontos dolgokról beszélgettünk, úgyhogy így azt nem van. lehetett megkerülni. Így van, ami sokkal izgalmasabb és érdekesebb beszélgetés volt, mint ez az adás lesz. Mert mindig így lenni. <tos> <tos> Előtte megbeszélünk, mint aztán lezavarjuk ezt a szart. <tos> ja, ezt a szart, <tos> Na jó, ez nem igaz. De voltak érdekes dolgok, amiről sosem fog senki tudni. Így van, és ez jobb is így amúgy, így jobban vele gondolva. Viszont amiről kibeszéltük mindenki... neoperverzióit. Hát, nem az enyémet, de kibeszéltük azt, azt, azt a lányra, <gül> hogy kibeszéltük. <gül> Viszont amiről mindenki tudni fog, és már tudhat is, ez amit én elsőre felírtam, ez a Twitch-nek az új fejlesztése, hogy konkrétan eltüntettek róla Mindent? linkeket a Twitch-nek a, a, Twitch a felületére. Én ezt nem is értem, tehát ezt csak azért írtam fel, hogy így felháborodjunk rajta, hogy ez mégis micsoda. Nagyon de... nehezen amúgy meg lehet találni. Helyébe raktam könyvjelzőbe, mert tudtam a linket. Én... Én, én, nekem ezt már, én nekem régen is könyvjelző, tehát én nekem alapból az nyílik meg, hogy az összes ő, csatorna, és külön a magyar, meg minden is, ezért nem mm. vettem észre, de amikor például elnéztem balra, és az volt, hogy követés, meg tallózás, azt hittem, Igen. hogy ki vagyok jelentkezve a Twitch-ből, vagy mi a franc, hogy csak de ennyit ki, mutat. Kibannaltak a pitch -ába. Igen, és amúgy az a röhely, Hogyha a mobilon bejelentkeztek a Twitch-be, akkor ott a régi. Ott ott van Jó, az összes hát. felsorolva egymás alatt, mint a régi Twitch-be, itt ezt meg a PC sét állították el. Igen, igen. Hát a mobil appot gondolom még nem seminek meghozni. Hát de ez így nem azt mondom, hogy használhatatlan, mert meg lehet kerülni, csak ez plusz mizéri olyan, hogyha visszafejlődtek volna. De ez a, a linket... Működött. Tehát most, most, amiről beszélünk, ugye ez a. Én, én legtöbbször a Twitch-re úgy szoktam menni, hogy talózás, és akkor megnézem, hogy magyar csatornák és hogy magyarul streamelnek én ezt a listát szoktam nézegetni, de most ezt tűnt el teljesen. Én legalábbis kattingatásra ezt nem tudtam megtalálni. tehát van egy, a játékokat be lehet hozni, van a közösség, ami tök jó, új feature, de ja, meg népszerű, meg ilyesmit, de, de amúgy meg ez, ez a lista, ez, ez sehol nem jön be. Én nem találom sehol. Én nem tudom, én, én ezt használtam. És ugye, ez én könyvjelzőből most... hozom elő most már, vagy begépanom, hogy directory per all per hu. Igen. <laughs> És akkor bejön de én, én nekem is a directory al van beállítva Aha. a könyvjelzőbe, és mindig úgy is nyitottam meg. Ezért fel Aha. se tűnt az elején, mondom, és amikor így írtad, igen. hogy Twitch fejlesztés, például mi a francot csináltak, ezt akkor ja, látom Érdekes lett. Isten. Mondjuk oké, okay, hogy ez a Youtube-nál is volt, hogy próbálják terelgetni az embereket a, a tartalom felé. Tehát itt is látszik, hogy erre a közösségekre akarnak rámenni, hogy ilyen közösségi legyen. Meg majd, nem tudom, ez már bevezetésre került-e, vagy majd csak jön a jövőben, hogy hogy lehet valahogy a Twitch-en keresztül játékokat venni úgy, hogy valaki streamel egy játékot, és hogyha rákattintasz ott a streamernek az oldalán erre a játékra, akkor elvileg őt is támogatod azzal, hogy, hogy ezen keresztül vett a játékot valahogy. Hát van, az, vannak már ilyenek, nem ilyen kuponkódos hülyeségek, 3% a gépen? Igen, igen, de, de most megijed. az bele lesz, bele lesz égetve a Twitch-be elvileg. Ez a Tényleg, nincs elég áruház az interneten, komolyan nem hiszem. De ez nem tudom, hogy fog működni, mert ugye már ott van a Steam, a legtöbb dolgot ott veszik az emberek, vagy Steam kulcsot fog venni az ember ezen az áruházon keresztül, vagy Hát ez? attól függ, milyen hát a játékon a Mi fog ez, hogy fog ez működni, vajon. Hát szerintem De... így játék, akkor origin code, Aha. akkor a gog, vagy esetleg ilyesmi. Which... Be lehet állítani, hogy hova jajgítsa ja, át. Igen, igen, igen, igen, lehet. Lehet, hogy egybe lehet átviszi a Steamre. Mert igazából a Steamnek szerintem nem nagyon kell nagy reklám, hogy ott megtalálják az emberek a játékokat. Ott meg lehet találni. Azt még állítom, hogy a, a Microsoftnak a sztóriába oda, oda át kell irányítani az embereket, és valószínűleg az első kattintásnál csak egy error jön be, és kiírja, hogy próbáld meg később, vagy valami hasonló, de, de a Steamre nem kell nagy reklámot, azért megtalálják a játékokat. Meddig jól. Úgyhogy ja, ez most egy ilyen érdekes fejlesztés a Twitch-en. Hát ez olyan, mint amikor annak idén az origin-t fejlesztették, hogy állítólag jobb lett, vagy a Uplay-t, és csont úgy nézett ki, plusz még egy-két funkció el is tűnt. Vagy hát nem eltűnt, hanem mellett dugva. Hát az origin-t azért fejlesztették. De hát egyébként mondjuk a magyar nyelv eltűnt belőle, ugye? Igen. Volt. Igen. Á, mondjuk az annyira nem hiányzik, mert annyira nem vágom hát de ez az az ez mégis Nekem azért fájt. Tehát, oké, okay, engem nem szavar, hogy most angol vagy magyar, de azért mégis most eddigben volt magyar nyelv, most mi a francnak kell kivenni, amikor Igen. új nagyon nem jelentek meg hozzá. Hát nekem is tök mindegy, hogy most a playre kattintok vagy a játszikra hogy miatt van volt régen. Vagy indítás. Úgyhogy ez annyira nem, nem, nem fájt. Csak így érdekes, hogy így én nem megelnek olyan dolgok, amit az ember használt volna. Mondjuk én már a Youtube-ot is nagyon régen úgy használom, hogy ugye ott is régen az volt, hogyha a hogy ha a főoldára kattintották, koledba, hogy mikre iratkoztál fel. És azt, ugye lecserélték egy ilyen trending, vagy nem tudom mi lett a földal, tehát az, amit sokan nézegetnek, és azt neked is nagyon meg kéne nézned. Videókra. Hát nálam itt a fő oldal az ilyen izét ajángat, ajánlott ajánlott videókhoz, Nemrég feltöltött, megnézem még egyszer. A, igen, igen, igen. Tehát ilyen, ilyen ajánlott cuccok meg, amik e, ilyen mostanában sokan néznek. Én a, a, a Youtube-on is mindig úgy állítottam be, hogy a feliratkozásaim jöjjenek be. Már most én azokat akarom nézni, nem az új menő vloggereket. Nem akarod nézni az új menő vloggereket? Nem, nem akarom nézni az új menő Én akarok egy közülük lenni, de nem. Oh. Hát akkor esetleg az első lépés az, hogy elindítasz egy ilyen vlogot. Hát de, <laughs> az úgy szokott, szokott. Az úgy el, el szokták kezdeni. Az meg, hogy lusta néha. vagyok. Az lusta vagyok. Jó, né, néha utána egyből bejelentik, hogy akkor ők most abba hagyják a Youtube-ot. Aztán egy hét múlva megint elkezdik. Ja igen, igen, igen. És ilyen tíz nagyon, drámainak, kell, nagyon drámainak kell lenni az a lényeg. 5000 forintért bemászokom a szekrénybe, szerintem. Meg ilyeneket majd kitalálok. Ja, ez még nem is rossz, ezt még szerintem nem csináltam meg senki. Mm. De. Csak addig mm. várjam míg összejön. Nem, az lenne a pont, hogy ha összejön, akkor jössz ki. Ja, igen. <laughs> Hát ott segít. maradsz, Istenem, ez van. Beviszem a számítógépet, és mindenre felkészülök. Ja, menne Ja, úgyhogy fejlődnek ezek a dolgok. Majd meglátjuk ebből, mi lesz. De én nagyjából erről ennyit szerettem volna. Sőt, már így is túlbeszéltük. Így van. Na de ugye már. A vlogoláshoz nem volt időm, akkor a héten kicsit ráfügtem a szörváriumra, ami egy ingyenes játék, és a, a stalker az most lett 10 éves, az első stalker. És azt én régen nagyon szerettem. Nem tudom, ti mennyit játszottatok vele. Én Á, mondjuk úgy, hogy játszottunk, ugye Tam vele. Tehát, hogy annak idején, amikor megjelent hát kicsit ambiciózusabb volt, mint ami végül lett belőle, mert hatalmas nyílt terep, meg, meg intelligens életformák, ehhez képest meg egy ilyen kerítéssel ledegradáció lett, de nem volt rossz így sem. És a, ugye a fejlesztő csapat már darabokra esett össze-vissza, és az egyik régi emberekből verbúvált új csapat a Vostok Games, azok kezdték el fejleszteni a szörváriumot, és ezt úgy adták ki annak idején, hogy ez egy MMORPG lesz, szabad bejárható területtel, mert minden ehhez képest. Early Access még a játék, valami 0.40 valamennyire tartanak, és egyelőre a PvP van benne. Ami... És ahogy látom, már két éve kint van. Így van, így van. És a PvP az egész jól működik, tehát a játékmód, négy játékmód van benne, TDM ugye simán, akkor pontfoglalós, itt research hívják, de tök mindegy ugyanaz, mint a Domination. Akkor van ilyen, hogy ilyen Artifakt különböző helyen megjelenik a pályán, és azt kell összeszedni, és aki többet összeszed, előbb összeszedi az ötöt, az nyer, illetve ilyen aksikat kell még pakolgatni, ami még egy két másik játékból ismerősebb én. lehet. Én én aksi pakolgatósat régebben játszottam. Az, az, jó, pofa. az Hogyfő, jó pofa. Főleg akkor, hogyha a nem úgy fogják föl, mint egy TDM-et, mert, mert én rengeteg meccset megnyertem, 9-1-re meg 10 0 azért, mert az ellenfél nem tudta, hogy mit kell csinálni. <gül> az, <hogy gül> hiába lőtték, az egyszerűen nem, nem értek vele semmit. Ami érdekes, hogy ö, Aránylag kevesen játszák bizonyos időközönként, és ezt úgy meg a fejlesztők, hogy botokkal töltötték fel a csapatokat. Na már most, ezek a botok, ezek nem olyanok, mint a csében. Mert ezek a botok falon keresztül letartanak, rád rántják, a, a fegyvert, és egy lövésből a száz méterről meglőnek, úgyhogy fel kell készülni, hogy a botokat nehezebb megölni néha, mint a valódi húsvérjátékosokat. Hát én nem tudom, nekem nem volt bajom a botokkal. Hát szokni kell. Szokni kell egy kicsit, főleg a kilkemben lehet látni, hogy, hogy amikor a betonfalon keresztül rád lő, és már úgy jön rád, az, uh -huh. az kicsit félelmetes. De úgy maga a játékrendszer az egész jó a nem mondanám pay to winnek, tehát hogy mind, szinte mindent meg tudsz szerezni játékben Nem, kell, én olvasgatom itt közben a értékeléseket, és szinte mindenki ezt írja, hogy pay to win. Én nem érzem annak, mert ö, ö, ö, meg tudsz venni aranyból előre fegyvereket amiket később te is megkapsz, csak kisebb módosítással, és ahogy néztem, annyi a különbség, hogy azzal már van alapból rajta ilyen három random modifikáció, amit te is rá tudsz rakni, csak kisebb eséllyel, de rá tudod rakni, illetve van, hogy 30%-a több pénzt kapsz, ha azokat a fegyvereket viszed magaddal a harcba, szóval ennyi. Én, én megmondom őszintén, annyira nem érzem ezt meg hát ugye a prémium, akkor gyorsabban fejlődsz, meg több pénzt kapsz, meg, meg előrébb lépkedsz, meg minden, de ezektől annyira nem haltam bele, sohasem régebben, más játékban sem. Skinek azok egyelőre nincsenek, majd később lehet, hogy lesznek. És megmondom őszintén, én az MMORPG részre vagyok leginkább kíváncsi a, a freeplay-re, amikor egy, egy ilyen szabad placon máskáns, aminek a tervei meg már nagyjából készen vannak, mert egy pár, pár hónappal ezelőtt valami alfát megszereztek valahonnan, és ott kipróbálták a játékot a test szerveren is már működik maga az egész rendszer, tehát van egy nagy szabad tér, meg minden csak, még eléggé instabil volt, meg ilyesmi, úgyhogy egyelőre marad a PVP, és hát meg a fejlődés, meg minden, de például arra is kíváncsi leszek, hogy ha most itt felfejlődsz egy karakterrel, akkor hogy ha átmész az MMO részbe, akkor ott hogy lesz? Tehát, hogyha most nulláról indulsz egy új karakterrel, vagy ezt viszed át oda, vagy azonosak lesznek-e a skinlek, vagy nem, milyen küldetések lesznek. Úgyhogy rengeteg kérdés van, de engem róla túl érdekel, mert hogyha tényleg ezt meg tudják csinálni, amit elterveztek, akkor ez egy róla jó játék lesz. Főleg ingyen. Azt fogják majd csinálni, hogy ketté a játékot, és mind a két részét adják fizetős játékon. Ja 20 Á, ilyet még nem látunk. <gül> <gül> nem, nem, de is. Egyáltalán nem. Hát tudom. Egyébként érdekes, hogy átviszik ebbe a túlélős dologba az egészet, mert amikor régebben játszottam vele, akkor én nem nagyon látszott, hogy ebbe az irányba akarják vinni, akkor egy sima PvP-blövöl, volt, lehetett egymást lőni az cseh. Mondjuk, ha, ha, ha nem tudnád, ha nem tudnád, most se vennéd észre. Tehát ah, annyi, csak hogy, hát, annyi, hogy van négy frakció, akik majd gondolom az MMO részben különböző küldetéseket adnak, és valamelyik konfliktusban lesz a másikkal, meg ilyenek, de ezen kívül semmi jel nem mutat arra, hogy ebből akármilyen ilyesmi lesz. Viszont azt nézegettem, hogy a fejlesztések elég gyorsak, mert Szinte minden nap van valami újdonság a szervereken, és hogyha valamit letesztenek sokáig, és azt beszokták tenni, tehát ilyen havonta, két havonta szokott lenni nagyobb update. Új pályák, új fegyverek, új cuccok, tehát azért, azért látszik, hogy nem hagyták magára a fejlesztést a készítők. Hát reméljük tényleg, hogy majd valahova kifut ez az egész. Én én mondom, én játszogatok vele, most már nem úgy, mint az elején, mert már kezdem érezni, hogy kicsit kevés, meg, meg úgy már belassult a fejlődés ilyenkor, nehezebb. De attól függetlenül, nagyon tetszik. És tényleg ingyenes az egész, csak le kell tölteni Steam-en keresztül, ha meg nem tetszik, akkor le lehet törölni, szóval nem beszélek. Most futassál bele a PayVol-ba. Egyébként lehet azért lassú a helyezéstől hogy azt mondod, hogy ezt a 10 eurót bele kérem ádobni. De úgy lehet prémiumot pörgetni, például vannak ilyen napiládák, amikért csinálsz küldetéseket, és akkor azt nyithatsz, és, és abba például egyik haverom, az pont tegnap előtt nyitott egy hét napos prémiumot, és most hét napig neki prémiumja van, mert azt nyitotta, szóval. Össze lehet szedni. Ez el elég van. menő. Igen. Jó, hát ez persze rohadt nagy mert én még közelében nem voltam ennek, de, de van ilyen. Hát, tudom, mondom, egy kicsi az esélye ennek. Igen. De mondom, ingenes... hét nap prémium, az nem sok. Hát de nem rossz. Hát konkrétan, hogyha beregisztrálsz témen keresztül, akkor kapsz három nap ajándék prémiumot. Tehát így indulsz, hogy három nap prémiumod van. Hogyha még nem használtad korábban a játékot, vagy valami ilyesmi, nem tudom, vagy új akkel hozzá, nem tudom. De három nap alatt konkrétan ilyen ilyen 30-as szintre föl tudsz fejlődni, a sem perc alatt. Úgyhogy nem rossz. Hogyha meg farmolni akarod az embereket, akkor meg lemész kisebb fejlesztésekhez, mert itt úgy van megoldva, hogy kivel dob össze, hogy hiába vagy 40-es szintű, mondjuk, hogyha beteszed a tír 1-es vagy tir 2-es fegyvereket, akkor kettes szintre fog neked keresni ellenfeleket. Tehát én mindig, mindig hogyha unatkozom, meg ilyesmi, akkor lepakolom magam kettes-hármasba, mert amúgy hatos a legnagyobb fegyverem. Kettes-hármasba, és akkor ott aratok ilyen 40-50 killel. Úgy kiélvezem. Az a dolgot. Vagy érdekes, hogy így megoldották ezt, és az ilyen a nagyobb fegyverek, azok erősebbek is, vagy ez hogy működik? Ö, nem mindig, tehát ki van egyensúlyozott. Tehát, hogy vannak nagyon durva fegyverek, de például Mindegyik szinten van jobb fegyver, meg rosszabb, de mindegyik másért jobb. Tehát például amikor a Besterővész nagyobb volt sebez, de lassabban tölt, ez meg, meg minden lövés után no, újra persze. kell tölteni. A kis pisztoly az gyorsan lő, de nem sebez akkorát. Tehát, hogy azért próbáltak ilyen balanszt, meg folyamatosan állítgatják mindig, hogy mennyire pontos legyen a fegyver, meg ilyenek, hogy látszik, hogy a készítők tényleg foglalkoznak vele. Úgyhogy tényleg reméljük a legjobbakat. Addig meg nyugodtan próbáljátok ki, aztán véleményeket is írhatok róla. Kicsit rohangálta vele nemrég én is, mert most nagyon ránkadtam, aztán én is felraktam. Hát figyelj, egynek elmegy, és... elmegy, szerintem nem hát rossz. Hát ja, ja, ja. Tényleg, ha beteszik az MMO részt, akkor ez egy rohadt játék lesz. Most meg ilyen elmegy nem rossz kategória, én azt mondom. Igen, kicsit a grafikája az már ilyen kopottas, hát nem ilyen, a... igen. de úgy hangulatos, tehát ez a, ez a stalker világ teljesen teljesen látja. Főleg most ezeket a artifact vagy miket. Ilyen anomáliákat, ilyesmiket. És akkor azokat, amiket így gyűjtögetni lehet, az úgy, megész poén. Meg azt tetszik, hogy, hogy belépsz, és hogy oké, okay, hogy nem, nem szép a grafika, minden, de tényleg olyan, mintha ott lennél Csernobil mellett, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg ilyen Ukrajna, ilyen, ilyen keleti részein. Tehát ez a, ez a kelet-európai, kicsit ilyen lepusztultabb ja. dolog, egy nagyon átjön. Hát mostanában sok ilyen játék van. Igen. Népként, ahol sziril betűk vannak a táblákon is hasonló. Na, úgyhogy én azt mondom, nyugodtan próbálja ki bárki. Aztán ki tudja még, mi lesz belőle. Még lehet, én futok majd vele egyszer egy kört. Jó, majd holhatjuk. Én... Nekem csak az nem tetszett, hogy ez is az a formulósba megy át. Bár neked meg pont ezért jön be, hogy, hogy így minden a be kell lépni, és akkor megcsinálni a küldetéseket és akkor kapsz pénzt, és akkor jaj, de jó. Ja, igen. Ilyen, ilyen játékból olyan sok van. Hogy... Igen, igen. Tényleg már Dunát lehet velükre kezdeni, és akkor most az ember házszomba is megcsinálja, az ember itt is, ott is megcsinálja. Én igazából azért töröltem le ezt a szörváriumot, mert már itt már nem volt kedve még ezt is így nyomtatni pluszba. Hát jó, én is most annyi, hogy ugye, ha minden a bejelentkező kapsz ilyen napi bónusz meg vannak a küldetések, de most ha nem csinálod meg őket, most úgy nem törik bele a világ. Tehát hogy, hát de fejlődni ezek nélkül is lehet, hogyha játszol vele. Meg amit fura volt, amit te is mondtál, hogy én próbáltam PvP-t játszani és így folyamatosan botok ellen kellett játszani, és így egy kicsit furva volt. Ja, még király a... király vagyok itt is, mit tudom <torsz> én 40, tehát ilyen mi 49 volt meg, meg 5 halálom és akkor nézem, megkora mekkora király gyerekek és nézem. Jó, hogy ezek is botok itt mind. Igen, a, azt néztem én is, hogy a, a, a, elég furcsa a játéknak a tréning szakassz mert az a tréning szakasz, hogy az első három meccsét botok ellen fixen, <torsz> <torsz> tehát hogy senki más nem lett csak botok. És ezt én nem is értettem, és utána meg berak emberek közé, akik mondjuk úgy van, hogy tehát tehát meg, megnyomod a tabot, és látod, hogy ki a bot, így névről, és, és látod, hogy például 8v8, 8, de abból két, két valódi ember van a csapatban, és ez olyan kicsit ilyen illúzió romboló. Hát, de még mindig jobb, hogy így oldották Mi, meg, mint hogy homokorázzon másfél órát, aztán nem találnak embert. Hát. Tehát ezt, hogy épp kézlebb botokat be tudtak tenni a játékba, aki ellen élvezett játszani, az szerintem teljesen korrekt megoldás. Igen. Mondjuk ez még ha, mindig jobb, mint hogyha 2v2-ké kellene játszani. Igen, igen annál jobb. Csuk, csak nem tudom. Tehát, hogyha, ha ilyen lépéseket kell tenni, mert nincs játékos, az már azért annyira nem jó. Igen, no, hát még nem jelent meg a játék, meg annyira nincs is szerintem, hogy. Tervezik ezt amúgy valami díjhoz kötni, vagy. Én úgy tudom, hogy. marad ingyenes. Én, én, én úgy tudom, hogy ingyenes, hát úgy tervezik, hogy ingyenes marad. Aztán lehet, hogy majd úgy lesz, hogy például ingyenes a játék, de ahhoz, hogy az MMO részben menjél, ahhoz mondjuk egyszer 20 eurót ki kell fizetned, vagy ilyesmi, ezt nem tudom, hogy, hogy akarját akarják megoldani. Uh -huh. De egyelőre úgy van, hogy free to play marad. Hát a Steam profilukon azt írják, hogy ingyenes, és úgy tervezik, hogy az is marad. Hát jó, hát hallottuk. Hát ha, igen. <laughs> hogy igen. Megmondom, de szerintem erről ennyit. Úgyhogy tényleg jó játék, bárki kipróbálhatja nyugodtan ingyen, Steamen keresztül. Hajrá. Lehet farmolni ezerre csak a Divisionben. Akár csak a Divisionben, Várja division Várj, ezt én írtam fel. Mi ez? Hát <gül> division is, hogy biztos, hogy nem, acsig ez meg én. <gül> ja, igen, igen, igen, igen. Hát ez is csak egy ilyen kis szösszenet, ami így ugye most nem lett egy éves a játék, és így pár napja felkerült egy cikk, hogy ilyen érdekes bug van a játékban. Van hozzá egy videó is, de van írva, hogy hogy lehet kivitelezni a dolgot, tehát nem ilyen ilyen nagyon, nagyon nehezen előidézhető dolog. Na a lényeg az, hogy, hogy láthatatlan ezt a karaktered a division PvP-ben, PvE-ben, Dark tehát mindenhol lehet ezt a cuccot csinálni. Ez egész annyi, hogy trükközni kell a fedezékbevondulással, valahogy így pontosan nem vágom, mert annyira nem akar, nem akarom ezt így, így, így megnézni, hogy hogy kell megcsinálni, csak a videót láttam róla, és hát elég érdekes, tehát a, a karaktered konkrétan ott marad, ahol így bebugzik, és utána te elrohansz valahova, és a karaktered az úgy látszik, mintha ott maradt volna valahol. de tehát, ahol, ahol bebukzott a dolog. És te meg láthatatlanul rohangálsz, és írhatsz ki mindenkit, akit akarsz, és akkor fog visszaállni ez a dolog, hogyha megint fedezékbe vonulsz. Mert valamilyen fedezékeknél van bebukzódva, és olyankor a karaktered így elkezd közelíteni a, a valódi helyéhez. És hogy ez, ez mekkora durva már. És amíg ott van a karaktered, ahol, ahol bebugzottál, ott áll, ott nem tudják ledőni, ugye ahol meg vagy, ott meg nem látszódik. Ilyen, nem egy ilyen kis aprócska bug, és így egy évvel a játék megjelenése után ez egy elég érdekes. És elvileg itt egy másik bugot akartak javítani, vagy nem tudom, tehát benne volt korábban ez a bug, ami most, most valahogy így visszajött. Szóval én nem is értem, hogy, ezt, hogy fejlesztik ezt a játékot néha. Hát ez így elég és, és akkor te TPS nézetben <kül> hogy látod? Úgyhogy te se látod a karakteredet? Nem, te látod ah, magad. Te, te úgy látod, mintha ott rohangálnál minden, csak mindenki másnál olyan a karakter, mintha ott valahol, és így néz bele a semmibe. Hol ott, ott meg lőhetik, ott nem sebbződik egyáltalán, mert a karakter igazából nincs ott, hanem valahol máshol van, ahol meg nem látszódik. Te viszont látod a saját kamerádon, mintha ott lennél. Tehát így ez, tájom, ez a, a, a Predator buru. mód. Igen, körülbelül. Ami így, hát, igen, érdekes. És ez, e a, ez a legújabb 1.6-os patch után jött elő, amikor megjelent most a Last end. De ezt valaki, ezt, ezt most mondjuk, hogy ezt, ezt senki ne használja ki, mert, mert utána ezek banóval lesznek valószínűleg hát lehet, egy utána után, úgyhogy ezt, ezt ne használja ki senki. És, és elvileg ez működik mindenhol, tehát Xbox, PC, PS. Az amúgy elég kemény. Na, multiplatformát <laughs> a Division. Elég. Igen, a bugok. Igen, már bugok De is. amúgy ez mondjuk egy ilyen bug, akkor ez valószínűleg a szerveren van. Hmm, még az is lehet, igen, hogy ott, ott áll be valami. Jaj, már megint azok a róla, hogy Ubisoft-szerverek, hogyha végre nem vág le, akkor meg bugos szar. <gül> <gül> <gül> <gül> hát így szokott ez lenni. Pedig most már úgy kezdett Elég egyenesbe jönni ez a divisionos dolog. Tehát az új dlc meg a patch-ek, meg mindenki már kezdett egyre jobb lenni, meg te is mondtad, hogy jönnek be ezek az új nehezebb ilyen kópmission azokat is toltátok, meg tök jó pofa, meg minden, és akkor utána meg tökörúgják magukat már én. Hát Dehogy valahogy nem túl a, a PVP-vel a a pvp valahogy nem, nem, nem nagyon vannak kibékülve, úgy látszik. Akkor ne csináljanak bele PVP-t, vagy nem tudom. Tehát, hogy akkor, hogyha látják, hogy ez, ez egy kalapszar, akkor hagyják úgy a francba. Száv, vagy hát nem hagyják úgy a francba, vagy vágják jobb. ez a... az egészen. <há> hát, elég csak megoldják. Bár hát nem jó. tudom. Tehát, hogy most nemrég nem volt hír, az is ugye, hogy a második évben is támogatják még a, a Divisiont. De jó fejek. Hogy milyen formában az jó kérdés. Tök jó arcok, nem? Ugye? Igen. Nem vágják ki a játékokat a kukába. egy MMO. Tehát ez Division lényegében egy ilyen MMO jellegű cucc lenne. És ezt azért egy kicsit tovább szokták támogatni. Lásd mondjuk. Vagy pár másik MMO. példának. És itt a Division-nél egy év után bejelentik, hogy nyugi gyerekek. Nem lövjük le a szervereket. Nem lőjük le. Há, így működnek, de nem lőjük le őket. <gül> Amúgy az, az milyen is. király lenne, hogyha, ha nem lenne Division 2, meg 3, meg 4, meg 5, tudom, hogy lesz már Ubisoft, de ha nem lenne, és ez lenne a fő platform, és minden évben jönnének ki új területek, meg új küldetések, mint a wow nál ahogy most uh -huh. mondtuk, és ezt bővítenék folyamatosan, és akár a, a grafikai engine be bele se kellene nyúlni, mert az 1-2 évig szerintem ez pöpec lesz. Jaroszkák a bugokat. Bővíteni. Igen, igen. igen. Jaj, én nem meg örülnék, hogyha ezt így oldanák meg, de szerintem ebből nem lesz semmi. És akkor megoldhatnák azt, az, hogy lenne 3-4-5 season pass, és akkor mindegyikben Aha, lenne 3-4 DLC, és akkor kész, mint a Battle Igen, igen, ez szerintem teljesen jó lenne. De hát nem tudom, sokan pletykálják, hogy már a Division 2-n is dolgoznak, de hát ugye ez nem lett megerősítve. Nagyon hülyeség lenne szerintem. Szerintem is. Szerintem meg, is furcsa mert jön neki. Az új Avatar játékon dolgoznak elvileg, tehát ez a stúdió, aki a Division-t heggesztette, legalábbis ott pár ember most, most állítólag olyan játékot csinálnak. Ugye azért is kezdett el aggódni a nép, hogy itt mi lesz a Division-nel. Mert azért nincs olyan állapotban, hogy csak úgy azt mondják, hogy na jó, akkor ez kész van, játszotok velem, meg Hát meg egy, egy MMO, amiben véges a content, azna vajuk be, hogy akkor annak yeah. úgy nem sok új játékosa lesz. Tehát. Hát jó, mondjuk amíg elérsz oda, hogy elérdezte a végkontentet, tehát én most nagyon ott vagyok, meg nagyon sok játékos ott van, hogy így ugye megvan minden, és akkor most mit lehet csinálni, hát farmolod ugyanazokat a cuccokat kb, és akkor egy kicsit jobb statot találsz, hogy most ezek, a, ezek az exotik cuccok mennek, mindenhol ezeket gyűjtögetik, farmolják, de hát én, én nem is értem az embereket. Van A heti feladat arra lehet kapni egy elméleti egy garantált exotik cuccot, mert van a ládában, amit a heti feladattal kinyitsz, de ez abból áll konkrétan, hogy van, van ilyen több dolog, ami össze kell rakni, mit tudom én, például az ellenfeleknek a gyenge pontját el, és akkor ebből százat, meg ilyen, tehát ilyen, ilyen jó nagy számok vannak. Jó, hát akkor nem formulós. <síns> és a, ami nem <síns> nagyon, nagyon <síns> és ami a leg, legdurvább, hogy csinálj meg tíz küldetést, nehéz vagy annál nehezebb fokozatban. Tehát magyarul a heti feladat az, hogy jelzd újra a játéknak egy bizonyos részét, mert tíz küldetés az ugye nem kevés. És hát én nem tudom, tehát van akik több karakter csinálnak csak azért, hogy heti küldetés megcsinálják többször. Hát ez egy karakter és épp elég lesz. Hát igen, tehát én egyszer sem tudom megcsinálni. Én rá gondolok, hogy 10 küldetés újra kell játszanom a sztoriból, De mi mondjuk, mondjuk, jó, mondjuk, a le, mondjuk a legelső újra újra 10-szer? Aha. Az annyira nem vészes. Hogyha ja. már durva fegyvereid vannak, mert akkor végig szaladsz rajta, nem? Hát... A fele tudja. Hátan okay, hát, tényleg időbe, nem nehéz. Időbe gondolom a szívás hát, meg... igen. Hát, Meg ja. nem a legizgalmasabb tevékenység, mit nem mondjuk. Ja, hát azt gondolom. Újra játszani, 10 küldetést egy ja, Ubisoft a... játékban. Érted? Egy Ubisoft játékban. <gül> Tehát még ha valami más játék lenne, azt mondanám, <gül> hogy oké. Okay. De egy Ubisoft játékban, ahol amúgy a küldetések egymástól sem nagyon különböznek. Mondjuk egy GTA ben az mondjuk tök király, mert ott majdnem ideig küldetés teljesen más. Ja, hát ott van egy pár küldetés, igen. De hogy így... nem. nem. És akkor mondom, van akik csinálnak több karaktert, hogy megcsinálhatják ezt a heti küldetést háromszor, mondjuk, mert mindegyik karakterrel külön meg lehet oldani. És így hát, én olyat nem csinálok. Nem irigylem őket, de ők tudják. Mondjuk nem tudom, én most MMO szinten így gondolkozok, hogy a, a wow kívül melyik játéknak sikerült még megcsinálni azt, hogy több éven keresztül fizetős vagy ilyen egyszer megvevős formában működött sokáig. Hát a Gear Wars az még úgy megyeket, nem? De már az innyios... Ilyen egyszer formában. Az megy. Hát, ha úgy veszik, mondjuk, a World of is van olyan verziója, ahol goldért meg tudod venni az előfizetés, szóval már ha úgy veszik, ez is átmegy egy kicsit a free-to-play-be. Persze, ha kiegészítőket meg kell venned ugyanúgy hozzá, de ha igen. utána farmolsz, mint a hülye, akkor akkor meg tud venni magadnak az előfizetés. Az, az, az Elder Scrolls Online még ilyen, ami most már jó pár éve megy. De az egyszer... is free-to-play lett, nem? Nem. Nem, az régen úgy volt, hogy havi, havi, és akkor de egyszer most egyszer megvevős, de az is már szerintem három-négy éves talán, vagy lehet, egy... hogy öt, nem tudom pontosan. Egy ezt a havi nem nagyon tudta megjátszani, egyik MMO-se a Bobon kívül. Ez szerintem az már hülyeség is, tehát hogy azt én nem is erőltetném, tehát hogyha egy MMO egyszer megveszed, az úgy tök korrekt. Például a Secret World is így megy, vagy jó mondjuk, de, az ja. is ingyenes lesz, de például az is így megy, és ez, ez szerintem a jó irány. Tehát, hogy inkább vedd meg egyszer, mert mondjuk ezzel kiszűröd az idézőjelesen, nem azt mondom, hogy bénább játékos, de aki csak mondjuk ilyen casual bemegy free-to-play, és csak semmi más nem csinál, 5 szintet fejlődik, aztán kilép. Tehát most azzal nem lesz bevétele a készítőnek, és akkor így legalább ezeket kiszűrik azzal, hogyha mondjuk 20 euróba kerül a játék de mondjuk így nem nagyon tudnak hosszú, tehát a szervereket szokott fenn kell tartani, meg fontosan pakolni bele a kontentet, hát ez pénz. Hát kosmetikai cuccok, hát És megvan hát, oldva. Hát jó, mondjuk. Mostanában hát a show, egyébként azzal nagyon, nagyon jó keres egy-két cég, úgyhogy meg, meg ez, ez jó ez, ez nem befolyásolja a játékélmény, tehát az, hogy most valaki vett egy olyan fegyvert, aminek mondjuk lángol a teteje, oké, hogy tök jól néz ki, de most attól, hogy nekem nem olyan van, attól még én nem halog be. De el. attól még nem, nem lősz szarakul, Ja, most az a division is, ugye a múltkor ott is bejöttek ilyen kozmetikai cuccok, amiket meg lehet venni pénzért. Meg ilyen emotion-ök. Ez integetésben nem ilyen farságú. Emo Tehát Na, tudom, ezek, is, hogy... benne, ilyen te te most például ez, ez is tök, tök jó, hogy benne van, mert így legalább nem rajtam szivatják a különböző dolgokat, amiket meg lehet szerezni. Mert most ez hogy a, ilyen emotion-öm lesz-e vagy nem, a őszintén, szóval magashoz leszarom. De ezzel szerintem nem is jön nekik sok pénz, és így nem raknak bele annyi a játékba. Az hát a szerintem azért, azért rengetegen megveszik ezeket a dolgokat. Hát most csak, hogyha azt veszed alapul, hogy a csében hányan vesznek ládát meg kulcsot azért, hogy nyissanak hát ilyen 50-et, 50 meg 60-at egyszerre meg több száz ládát, most akkor az MMO-ba szerintem itt is simán megy, hogyha most unikornisod van és nem egy szamarad. Mondjuk a, a Heroes of the Storm-ba is. A tehát, uh... hát meg ugye például az ilyen mobáknál ott abban lehet nagyon menő pénzt szerezni, hogy skinek, és például a például of the Storm, vagy LOL ahol ugye meg kell venni külön a hősüket igen mert szerintem mind a kettőnek rahedli pénze van ebből biztos, biztos hát már nem csinálná az összes többi szerintem de mondom, amíg, amíg ilyenek vannak pénz mögé rejtve, az, az minket annyira nem zavar. Tehát, hogyha majd az lesz, hogy tízezer dollárért vehetsz egy olyan fegyvert, ami instant mindenki egy, egy lövés, és a fejre ránt, meg ilyenek, na az már gáz lesz, de amíg hmm. nem lesz ilyen, addig. Jó, hogy erre a kifejezésről azért a gamer társadalom, hogy pay to win azért elég érzékeny. Tehát ott elég hamar ezt szerintem az emberek. Én sosem értettem, hogyha valaki gyorsabban fejlődik azért, mert fizetett, az nem P2B. Nem, nem, mert. Most arról beszélek, amit mondtál, hogy ha olyan <gül> fegyvert lehet venni, hogy ezért Jó, ment, hát és persze, azért fejlődjön. Látható azt, azt azért megérzik az emberek, és azt mondják, hogy nagy akkor én ebben nem teszek időt, hogyha itt tudom, én az, nem tudom, milyen Pistike meg valaki tehát nem tudom, hány volt a játékba, és akkor. De szerintem ezt a fejlesztők is tudják, tehát ők se akarnak kicsesni. Tehát nem, nem, nem csinálnak p 2 játékot, még hogyha egy kicsit az is némelyik. Jó, nem, mondjuk a hátszóra is rá szokták mondani, hogy De hát, hát ez egy gyűjtögetős kártyajáték. Igen, látod. Tehát mit vár az ember, tehát ez első szól. Most vehetsz pénzért pakkot, hát istenem, igen. ez van. Ja, ja, és ez ahhoz képest, ami élőben van, hogy ugye, ugye élőben is vannak ilyen kártyajátékok, és ott térek meg kell venni. Hát nem tudod máshogy megvenni. Lássanak meg Igen, igen, igen. igen. Hát, ott én láttam olyan emberkéket, hogy ilyen, ilyen ládányi cucca van, és abban mit kártya van. Tehát, hogy ez így mi, mi pénz lehet basszus, amit abba beledobált. Nekem hát hát volt ilyen, paklim. Ilyen konténerekbe tárolja utthol. És lassan ezért kell neki kivenni szobát valahol, hogy elférjen. Azért az kemény. Tehát azért van, vannak... Ez képest a Hearthstone, hogy itt összefarmolgatod magannak a kis paklijait, az még teljesen korrekt. Nekem volt régen magic paklim. Még annak középiskolában. Jó, minted ez erre. Ja, ja, ja, meg akkor volt még menni olyan hatalomkártyáig. Ja, ez egy ne magyar, nem? a, ez a hatalom pedig a. Az ilyen magyar találmány, de azért elég népszerű volt az is ahhoz képest. És az állító nagyon meg volt csinálva. Már nem ja, tudom, ja. nekem, nekem a Hearthstone-nal jött be ez a kártyajáték, az egy ügytögetős cucc. El is vesztettünk téged egy időre. Hát, de jó az. Egyébként nagyon sok, nagyon sok esetben, tehát hogy a ban vannak ilyen megoldások, De el tudom képzelni, hogy lehetne megoldani valódi kártyákkal. Tehát, hogy mit tudom én, lefele, mit tudom én, lesz, leszedi a, a sebzését a lényeknek egy lap, tehát így, vagy mit megduplázza, azt ilyen papírra irkájátok fel, olyan ez hogy megy. Hát, hát, hogy nem nyilvánvaló jeltek mind a ketten, aztán tudjátok, aztán hogy. Lehet ki csalni. Aztán lehet csalni, mint az állat, hát, ami háztomban azért hát... nem nagyon. Tehát most hogy lehetne? Hát, ha mindketten ismeritek a szabályokat, akkor nyilván ha le van írva, vagy ez alap, ezt tudja, Aha. akkor azt tudja. Ja, minden körülményesebb sokkal, mint egy hárszomban vagy lerakod, és akkor mindent jegyez magának a program. Tehát az Jó, ez olyan, mint amikor kényelmes. az autós kártyajátékokkal játszottuk, és akkor más kilométer per órát mondott be a másik csávó, amíg mondtuk, hogy e, annak az autónak nem annyi van, ám, hé, mi emlékszünk rá. Úgyhogy. Uh. Az ilyeneket én is Gyűjtögettem anno ezeket a rágóban. Ja, igen, rágóban voltak, igen. Régi szép idők. Mennyi szarságot Hú, gyűjtöttünk mi is. Igen. Hú, meg mi még a izét kentük nagyon a jugiót. Hú, ezt nekem öcsém tolta a jugiót, meg az ilyen Ballos hülyeségeket, kártyákat. Én tép, hozzá... Ezeken így volt kitalálva az rajzfilm, igen. nem? Hogy valami ilyen ja, jól jaj, indult ja. ki, hogy talán előbb lehetett megvenni merchandise-cucot, mint hogy rajzfilm volt. A Neem, hogy... Nem Nem, nem, nem, nem. Nem, nem így volt. Nem, hát ahogy elkeződött a rajzfilm, ja, utána, utána jött belőle, Aha. hogy hát az egész anime izére épített egy kártyajátékra, és hát adta magát, hogy akkor legyen kint a kártyajáték is. Szerintem van jó játékot, én játszottam PC-n. Volt nem egy nem bár, egy 13 éve. De az nem volt rossz. Meg van is még valami MMO is, nem? Ennyire valami, nem tudom. Valami nekem rémlik, mint hogy a steam el láttam volna valami ilyesmit. Hát figyelj, ezek jól meg vannak csinálva. Meg a Pokémonnál is ugye szerezd meg hát mindaz. az. Hát, le se lehet tagadni, hogy Szerez meg. Hát vedd meg hát mind. Igen. Itt van áruljuk, rá van írva az ára. Tehát ez jó, ki és az emberek szeretik. Igen, ha, valamit, ha valamit gyűjt az ember, az mindig pénz, szinte. Tehát, hogy Ilyen, most, most, Ilyen. A, most a bélyeget gyűjtesz, vagy ólomkatonákat, vagy ilyesmi, most oké, okay, hogy változik az, hogy magát mit gyűjtesz, de attól még ugyanúgy pénzbe fog kerülni. Vagy pokémonokat, tök mindig. Vagy a division farmad a fegyvereket. Jó, igen. Jó, jól elkanyarodtunk. Jó van, akkor a ennyit Division. a Division-ről. Na jövő éte! Most a Division-t szerintem nyelkejük egy kicsit. Jó. Majd, majd igyekszem nem berakni semmi hírt, mert talán nem is lesz. Már ki tudja. Itt bejelentik, hogy készül a Central Park, ott azért ott, ott meg, meg lesz minden kilepődve. Hát eddig sík voltak, hogy nem tették bele, én azt mondom. Meg most bejelentették, hogy nem is lesz új terület a játékhoz. Úgy, hogy körülbelül telerakták a DAXON új részét ilyen CPS táblákkal, tehát egy centrálpark, meg ott a térképen is nagy zöld területen látszik, és oda van írva, hogy ez a centrálpark. Csak ide nem lehet bemenni, nincs kész. Te nem <gül> tudom, tehát így nem, nem értem a fejlesztőket, mit csinálnak. Tehát hogy ezt miért tették akkor ez a. Látjátok? Itt van, ide fogjuk nem betenni. Jaj, <gül> vagy <igen>. ez így. <gül> ez lesz az, amit nem kapunk. meg soha. Így van. így van, én nem tudom. Vagy lehet, hogy most azt mondják, hogy ja, hát nem csináljuk, és majd egyszer csak hirtelen. Ó, oh, és amúgy itt van, tessék. Játszatok. Olyan no, hírtelem, mint a Red Dead Redemption 2 megjelenése. Így van, így. ami kiszivárgott te mint az állat. Mert ugye, mert ugye ezt a játékot majd el szeretnék adni, és uh, egy webshoppan, és egy web webshopban már megjelent az ára mellett a megjelenési dátum, ami szeptember 26 lesz. Állítólag. Ami pontosan fél év mától. Igen, ja. és amúgy állítólag, én ezt nem tettem be hírnek, de a Csig ezzel beszéltük korábban, hogy a Sony-nak az E3-as konferenciájának bizonyos részetei kiszivárogtak, és ott is a Red Dead Redemption 2 gameplay az feltűnt, és állítólag mm. ott fogják hivatalosan bejelenteni, hogy mikor jelenik meg a játék. Hát, ha szeptember 25 környékén tényleg ki akarják adni, akkor már olyan állapotban, van, hogy lehet mutogatni bőven. Igen, igen. Én várom. Nekem az első rész kimaradt ugye, mert az, az konzol exkluzív igen. volt, azt Csak PC, nem, csak Playstation-on volt, nem, ha jól emlékszem. Vagy volt Xbox-ra is? Xbox-ra vagy is volt. pont szépen, fordítva. Nem. csak PC-re nem jött ki. Igen, PC-re fixen nem jött ki. Aha, aha. Szerintem konzolra volt. Azt hiszem, konzolra volt, igen. Remélem a kettő az már kijön PC-re, mert ugye még az sem biztos. Ezen mértél kijön, tehát az, mintha hallottam volna. Mert én is úgy hallottam, hogy, hogyha úgy fogják csinálni, mint a GTA nél,? hogy, hogy, ja, hogy kijött konszolos, ki? és egy kicsit később jön ki a PC-s, de cserébe olyan portot kapsz, ami tényleg működni fog. Ja, mondjuk a GTN en az bevált, de hát én nem tudom. Te, még utána is népszerű lett. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy hány hozzászólás jelenik meg fórumokon, hogy ezen a gépen futne a GTA 5. Igen. <gül> Tehát már, már ez alapján lehet tudni, hogy sikeres volt az a játék PC. Hát, hogyha ha jó játékot csinálnak, akkor mondjuk egy-két évet is várnak szerintem a játékosok úgyis megveszik. Tehát most én például nekem megvan a GTA 5, de éppen most gondolkodtam, hogy, hogy nekem nem Steam-es verzió van, hanem Rockstar-os, de lehet, hogy megveszem majd valamikor steam is. Hogyha olyan 15-10 euró környékén lesz. Értetetlen. De jó játék amúgy. Tehát de nem ez is játszol Mert benne van 120 órán, vagy 140 körül. Ja, hogy ott már kivégezted? Hát a single az teljesen van a multiba, az meg azt hiszem valami 20-as, 30-as voltam mert egyik havernak se volt akkor meg, aztán amikor ha. már meglett, akkor meg már én nem akartam, mert igen. más játékok is jöttek. De mindegy, streamre biztos, hogy meg, meg fogom venni, mert, mert ez a játék, ez tényleg megérdemli rohadt jó lett. Mondjuk a GTA Online az a cucca az, amire így... Tehát én, én nem tudom, hogy, hogy fejlesztik ezt a játékot, de mindig jön bele is sok új content. Tehát igen. Néha nézek róla a streameket, És ingyen. És, így, és teljesen ingyen, igen. És így meglepődök, hogy miket tettek bele? Tehát már lehet benne multiba golfozni, Ez egy másik játék. És így, így benne van. Jó, hogy azt lehet, hogy alapból leheted, de mit tudja, tehát ilyen van, hogy, mit tudom, hogy te fizetsz sok pénzt, és akkor neked lesz egy vállalkozásod, és akkor meg tudod bízni a haverokat, hogy akkor csináljunk neked a munkákat a GTA Online-on belül. Igen. Meg, így, meg így ilyen kismillió ilyen baromság. És tök jó ötletek, és az a durva, hogy maga a GTA Online, ami benne van, az, az, az egy külön MMORPG valami, amit más cég lehet, hogy Ketté bontott volna, és 60-60 euróért kiadják, de baszusok meg kiadták a G5-tel együtt, ráadásul tényleg az összes DLC-t ingyen teszik mellé. Ami nem. Én se értem, hogy hogy tudják csinálni, de mondjuk amennyit eladtak belőle, meg tényleg. Hát igen, elég sokat Ez akkor a reklám, hogy ingyen bővítik, és szit, egy MMORPG van a játékon belül, amiben annyi mindent csinálhatsz haverokkal, hogy ez nem igaz. meg ha már hívott Red Dead Redemption 2, akkor én kíváncsi leszek, hogy abban milyen múlt itt tesznek nem valószínűleg valami csak lesz benne, nem? Mondjuk az nem ilyen volt, volt híve. Az egybe is volt, azt hiszem, de hogy csak ilyen kópos talán, de nem olyan biztos. Vagy lehet, hogy volt PvP is, nem tudom. Egy ilyen veszten hangulatú multit, én el tudnék képzelni. Nem, a nem GTA 5-nél ez bevált, úgyhogy szerintem simán meghúzzák. Igen. Most képzeljétek el, hogy csak a GTA online-t átveszik, és azt mondják, hogy na ezt áthúzzuk így, ilyen Weszten köntös, meg van cuccakat teszünk bele, hát mekkora siker lesz ez? Hát nagyobbat fog durani akkor, mint a GTA 5, pedig az is soha nagyobb durant. Ja, bár mondjuk, ennyivel később jön ki PC-re. Most nézegetem ezt a hírdeit, nem nagyon írják, hogy az, az ok, hogy úgy tudódott ki, hogy Xbox One-ra jön ekkor. Bár ha Xbox One-ra jön szeptember 26-án, most már nagyjából az Xbox van, meg egy PC-s fejlesztés, a kb. ott van, hogy nagyjából ugyanaz. Jaj, de jó, akkor meg lehet venni ezt... a store-ba, ha megtalálod. <gül> igen, igen. Vagy lesz ez a crossplay, tudod, vagy crossbuy, vagy ja, ez? Megveszed, megveszed Xbox one és akkor megvesz PC-re is a Microsoft Store-ba. Jaj, itt a szörnyen hangzik, hogy ott lehet ezt megvenni majd. Hát Remélem, Steam-es -re. lesz, mint igen, ez, igen. M -m. igen. És a setem ugyanúgy lesz, hogy Steam-es lesz alapból, és akkor, hogyha meg megveszed dobozosan, azt meg a rockstar belül fogod aktiválni. De megmondom őszintén azt a, a Rockstar klubos hülyeséget, én azt annyira nem szeretem, mert, mert nincs annyi funkció rajta, mint a Steam-en. Egyszerűen nem, nem ér fel mellé, sajnos. De a Steam-es verzióban is hozzácsatolódik. Ö, igen, de ott legalább a Steam-es haveraidat látod meg, hogy tudsz ki szólni igen, játékon igen. Belül, itt meg kicsit nehezebb megoldani. Tehát én is a maxpén dia... van így meg. Igen. Az, az, igen, is így az volt. A... Tehát én, nekem is például a Maxpén, az úgy van meg, hogy steamen keresztül, és ugye ez is használja, viszont tényleg most legyom a shift-a volt, és sokkal jobb, így meg. Hozzá kellett erőltetnem a könyvtárnál, a Steam-nél, hogy nem telepített játék, meg minden megtalálta, uh -huh. és oké, okay, megint működik, de ugye semmit nem ére el szinten. Meg a Igen. Hát a, ugye azok is a Rockstar-on vannak. Tehát most uh -huh. ki van száz százalékra tolva a single, de hát ezt soha büdös életben senki nem fogja meg, meglátni, meg én se látom, mert el se indítom amúgy a Rockstar klubot. Tehát ja, ez ilyen. Ja, az annyira valahogy nem jött be. Ja, meg a Steam-en valahogy jobban vezetik a statisztikát, tényleg több barát is van az embernek steam meg tényleg az már lassan nem egy játék platform, hanem egy közösségi platform is. És valahogyan ott tényleg többben használják. Igen, a Steamet jó időbe kezdték el csinálni. Igen. Akkor még mindenki azt mondta, hát ez egy hülyeség, ez nem kábinek ez. Aztán megcsinálta a vevés és utána már minden nagyobb cég jön ki a saját kis kliensével. Igen és most már ott Én tartunk, hogy kiderült, hogy jó ez. És most már ott tartunk, hogy a... Ja, csak annyit akartam, hogy most meg ott tartunk, hogy a PC platformot azt mondjuk, hogy az egy Steam platform. Ja, hát igen. Én sokszor meg azon lepődök meg, hogy, hogy... Há, úgy úristen, hogy már majdnem tíz éve van izé Steam fiókom. <laughs> Jó, hát pont most volt 9 éves a profilom február 9-én. És, és megünnepelt, vettél valami jó drágát. Nem, most vettem észre. Ja. Ó, akkor gyorsan köszönst fel, nehogy sírjon szegény. Ja, de ez egy jó kitalált platform és hát működik, az a lényeg. Így van. És egyébként a többi cég is kezdi a szakni a sehetját, bármennyire is őket, azért már ezek is úgy működgetnek, az Origin is egész jól el, Boldog úr. Ami a korai változatában még csak Battlefield downloader volt. Meg Need for Speed installer, meg ilyen. Így van, így van. De tehát most kezdtek rájönni, például az akciók, azok elég jók, hogyha vannak. Hát meg ez a game, ez az on the house. Oké, okay, hogy nem mindig adnak komoly játékot, de ez elég jó, hogy így bevonzák az embert. Mondjuk az egy... jó húzás, hogyha a Battlefield 3-at ingyen osztogatták annó. Szerintem egy nagyon jó játék, még talán még a 4-nél is jobb. De, de nem voltak egy... hülyék, mert a prémiumot, meg DLC-ket nem adtak hozzá. Hát, hát, jó, az, nem. A, az a kedvencem, hogy a, Be a Battlefield 3-at ingyen adták, illetve a Battlefield 4-nek az összes DLC-jét, de a BF4-nek. <laughs> azt nem, meg a bf 3 DLC-jét. Valamit meg kell venned, ez Igen. nem Igen. úgy van, hogy ezért csak úgy, csak úgy ingyen minden. Jó vagy? Ja, jó, jó, jó, kitalálták. Viszont ha már ingyen minden meg. Meg, meg Origin, meg, meg ilyesmi, akkor egy újabb játéknak jön ki. Hát mondjuk azt, hogy a demója, mert ez, ha vesszük. veszük szószoros értelmében nevezhető demónak, ugyanis a Titanfall 2-höz jön ki egy, egy kampány pályát lehet végigtolni, elvileg ingyen. És hát pont az egyik vesztük. legjobbat. Igen, igen, ezt az időutazós, ugye van egy igen. ilyen pálya, ahol, ahol úgy tudsz végigmenni a pályán, hogy folyamatosan váltogathatod az idősékokat és mind a két időségben lehet harcolni, robotokkal, emberekkel, meg minden. Ez, ez tényleg egy jó kitalált pálya. És hát én annak örülök mondjuk, hogy a Titanfall 2-t így próbálják ennyire nyomatni, hogy tényleg mindent megtesztek, ingyen lesznek az a frissítések hozzá, a DLC-k, tehát minden tartalom jön ingyen. Meg most belerakták ezt a demo lehetőséget is, hogy bárki kipróbálhatja. Meg elvileg talán, talán a jövő hétvégén lesz ingyen hétvége belőle amikor megjelenik az új, új DLC hozzá. Szóval megint ki lehet próbálni. Úgyhogy én, az elektronik azért nyomatja ezt a játékot. Hát Kérdösa. igyekeznek a srácok. Szerintem jobban is sikerült, mint az első rész, úgyhogy meg is érdemelni ez a rész, hogy népszerű legyen, de valahogy nem nagyon sikerül neki. Jelenleg mondjuk most talán ezzel az ingyenes pályával majd egy kicsit többen ránéznek, és lehet, hogy meg is veszik, ha meg tetszik nekik. Ilyen sajnálom a Titanfall Kettőt kicsit, mert, mert tényleg az vagy a készítők, meg a... tehát a játék az tök jó, csak valahogyan eleve már rasszal, hogy az elektronik árt ki, és az Origin nem van, de mindegy, ez az én problémám. A másik meg, hogy, hogy nagyon rossz időbe adták ki, nagyon rossz marketingel, és, és hogy konkrétan nem azt mondom, hogy a kiadó megölte a játékot, mert nem ölte meg, de, de hát, sokat nem tette ahhoz, hogy sikeres legyen, maradjunk annyiban. Hát nem. Meg egyébként maga a koncepció is nagyon hajott az egyre, ami meg úgy volt, hogy hatalmas durranás volt, mikor kiött. egy darabig eljátszogattak vele az emberek, aztán kb. eltűnt. Igen, és ez végül is egy ilyen, ez a, ez a 2.0-as verzió. És azt mondom, hogy ha a, a kettő lett volna, tehát ha az egy lett volna olyan, mint most a kettő, akkor lehet, hogy sokkal tovább megmaradt volna a köztudatban. Így van. Meg megcsinálták meg volna azt ott, hogy már ott ingyenesek lettek volna dél a dlc amit egyébként később megcsináltak, amikor már eladták minden hülyének, ugye én is megüttem. <gül> a, a Season Pass-t akkor utána azt mondták, hogy nagyon jó, akkor most már ingyen lesz a Season Pass, köszönjük szépen. Úgyhogy most megoldották, hogy alapból az. Hát meglátjuk, én drukkolok neki, hogy legyen egy sikeres játék, mert amúgy meg jó. Igen. De tényleg annyira derített már ez a lövöldözős piac, hogy az hihetetlen. De most már nem lesz sok újat kitalálni. Most ugye majdnem mindenki megy vissza a múltba. Úgyhogy most kíváncsi meg én, ez hova lesz. Állítólag az új kod is visszafele, igen, igen, a, igen, az első-második világháború környékén. Én én kíváncsi vagyok, csinálnak belőle. Hát mondjuk szerintem az a baj, hogy azért nem lesz szó, hogyha kiadják első- második világháborúba, mert odarakod meg a kód egyet, mert a kettőt is ugyanúgy fog kinézni. Tehát, hogy valami grafikai tuning, vagy nem tudom, valami csinál. Hát, kinézni nem biztos, mert azért grafikai tuning azokhoz a részekhez képest van. Tehát, jó, tehát ugyanazt a motort használják, szerintem a mai napig csak polirozva van. Legalábbis úgy tudom, hogy. Hát, bármelyik. Nem változott, csak. Igen. mindig hozzátoldottak valamit. Hát igen, tehát a grafikai néz ki ú, emlékszem, de hogy, hogy mindig, a, amikor a kód grafikáját emlegetik, mindig az hogy teszem, amikor a Ghost-ot demozták. Az E3-on mondták, hogy ez milyen rohat jó lesz. meg, Aha, meg ha de alrúzik, már ott azt a mondták, hogy az Nexgen. Meg minden is Nexgen, igen. És így néztük, már má ott lehetett látni a videók, hogy Úristen, hogy ezek mit szívtak basszus. És utána megjött a bemutató a bf 4 és akkor mindenki fogta az állát, hogy ja. Hát jó. igen. az fényekkel jobban nézni. Igen. Jó, nem minden a grafikában. Miért de... nektek, mi nem tetszett a Call of Duty <laughs> Ott ja, <ja>. kutya, én meg halfizika, ennyi. Ne viccei. Én, én azóta azt mondom, hogy amíg játékot halfizikával akarják eladni, azt neved meg. Így van. E, ennyi, ennyit lehet róla tudni. Kivéve, ha valami horgászos tudsz. Mert igen. azt még talán még ja, is ott is hiszem. Ott releváns a halfizika, ott legyen. Igen, igen. De egy játékban, ahol van egy kutya, oda nem kell. Oda nem. Na meg a kutya is, az is ilyen olcsó trükk. Így van. Uh, valamit még akartam én erről mondani. Gújtja, Nem, a kologyútiról. Tényleg a gózba meghal a kutya? Nem, hát nem ölik meg a kutyát, ja ez nem, nem szabad. Pedig az mekkora döntő. Szerintem adt, nem. Hala. Bár én nem játszottam végig annak ellen, hogy megvan a játék. Mondjuk annak a kampányát még dicsérték is, hogy egész jól lett. A múlti annyira nem győzött meg. Bele, föl kéne tenni, hát a most már a mostani gépem elfut normálisan. Hát az, hogy 6 gigaram kellett hozzá ahhoz az okadék szarhoz hát hihetetlen, a BF3-szer meg a 4, és kevesebb gép kell neki. Ja, igen, a BF4 azzal kapcsolatban akartam mondani majd, hogy ott is megcsinálták már, hogy belerakták ugyanazt a szerverkeresőt, ami a Battlefield 1 meg a, a Battlefront-ban van. Tehát most már nem kell a böngészőből elindítani a játékot, hogy szervereket lás, hanem nem elindítod az Origin-ből a játékot. És akkor rendesen bejön ugyanaz a menü, ami a Battlefield egybe, Amilyen érdekes, hogy ennyi idő után így beleteszik ezt a játékba. Végre sikerült. Valahogy úgy érezték, hogy akkor ez a böngészős az annyira nem jött be Hát de ezt már BF3 óta mondták, és most esetlen nekik. Nekem azzal lebb volt bajom, működött. Nekem, nekem, a célnak de, nekem se volt valahogy egyetlen egy. Az, hogy volt. <laughs> de nem állt a szervereket, könnyen meg tudtad benne találni. Jó, de most azt Igen, amit igen és, de... és hogy váltottál szervet? Hát, rányomtál. Vagyik ez a játékban is működött egyébként. Tehát nyomtál egy backspace a játékban, akkor ott is tudtál szervert váltani. Ha egy haverra akartál átcsatlakozni, akkor rá tudtál ha meg, ha meg azért altaboltál, akkor meg a böngészőből is tudtál szervert váltani, nélkül. Kivétél van a játékból. Tehát ez működött elvileg. Mm -hmm. Jó, engem most <laughs> Ez már... az aha, ez olyan szemre volt. mond mondd, hogy ezt neked nem működött így. De nem én... tudom, nem. Tehát az nekem eszembe sütött, hogy én alt-taboljak ki, és úgy egyébként jogos. a szervert. Igen, igen, egyébként jogos. De működött. Bár nem tudott, ez a megoldás, ez tényleg jó pihiba. Tehát tudom, a én, én olyan hülyeségnek tartottam, tehát ott volt például az összes konzolos verzióban volt egy normális szerverbrowser játékon belül. Jaj. Ja, ja. Hát ott, ugye, nem tudták böngészősen megcsinálni. De most ez nekem már annyira nem probléma, mert most már aránylag újabb a gépen, de például régen engem mindig idegesített, hogyha valami a játék mellett még futott, és Aha. még szívta a procit meg. A, és most ez a böngésző hülyeség... Tehát egy... Mondjuk igen, ne. tehát egy, egy ilyen jó kis igényes, tehát Firefox-i zabál, Chrome-i zabál, mindegyik böngésző zabál. És akkor ezek Jö. kitalálják, hogy tegyük bele. Tényleg nagyon jó. Nekem akkor volt problémám ezzel, amikor, amikor nem akart működni, mert hogy ez valami pluginnel keresztül oldotta meg a ja, ja, ja. szerver listát, és így néha így be errorolt meg, tudom én. Hát annyi nem problémám volt, volt vele. Csak. De amúgy azon kívül én el voltam vele. Ebből mindig megcsináltak, végre. Végre ezt is. Végre valahára. Tegnap nyomtam is egy kis Battlefield nem volt rossz. Azon is játszanak a mai napig még. Nem egy jó játék. De például mondjuk, hogyha fölmész a Bad Company 2-vel is játszanak a mai napig, meg a BF3-mal, tehát nagyon sok szerver tele van. Meg akarok nézni, hogy játszanak-e vele. Abba, talán a böngészős szerverkeresője van, hogy megnézem. Az a Medal of Honor része. A Warfighter? Aha. Mert azt mondták, a múlti, az nem volt rossz annak. Csak minden más. Én játszogattam vele, nem volt olyan nagyon rossz, meg olyan nagyon jó se. Amúgy, ne nem akarlak megbántani, de az, hogy nem, mivel játszol meg mivel nem, az nem releváns. Ez <gül> tök mindegy. Ugye megnézzük, hogy ezzel játszanak-e még. És egyébként itt van az EZ is, ez a hardline csoda. Ja igen, az... Hát az, az nekem például nincs meg, és az az, az, az nagyon szar lett multiban. Úristen! Még nekem be van kapcsolva itt pár szűrő, amit miért kikapcsolok. Aha. Hát. Én azt mondom, hogy nem mostanában vegyetek Medal a ha multizni akartok. Nincs sok player ugyanis. Hányan vannak? Törre, 6 szerveren játszanak. Összesen. Hát kb. 50. 50 ember körül. Hát ez még... Egy squad még tele lesz. Ja. Mondjuk ott úgy sincsenek akkor a térképek, hogy 32-32, meg 64-64, mert ott azt hiszem csak ilyen 16-osak volt. Hát ilyen 20-20 fős. Vagy valami igen. Tehát 20 per 20. Jó, mondjuk a végighallgatás. Vagy várja, az 20-20 perc, perc, az a, ez olyan, hogy tíz per tíz tíz tíz ezer ellen tárgyának. Jó, mondjuk a belékonosz az a játék már jó pár éves, meg akkor se kapott jó kritikákat, szóval hát nem. Csodálom, hogy egyetlen a játék vele valaki. Én is. Úgyhogy, ja, ez van. De mondjuk amivel még játszanak és örülnek, az a Starcraft első része. Yes. Yeah. És őm belőle a remastered. És én amúgy először azt hittem, hogy a Starcraft 2 grafikáját fogja megkapni, de nem. Meghagyják a régit nagyjából, csak felhúzzák 4K-ba, meg kicsit újra a dolgokat, a hangokat újra keverik a videókat is kicsit átdolgozzák, és úgy fogják kiadni. És eközben pedig a régi Starcraft az eredeti ingyenes lesz a betűnetem. Igen. City-vel együtt a Brudvar? Azt nem tudom, azt nem tudom. Azt nem tudom, itt az egyik hozzászóló írta a gamekapocs oldalán, hogy az 1.16-os pecs után ingyenes lesz a játék, az eredeti. És a remastered rész az a bloodvára is érvényes, tehát a kiegészítővel együtt fogják kiadni. És akinek megvan a játék, az megkapja a remasteredot, gondolom. Hát gondolom, így lesz szerintem. Ha már az alap ingyenes lesz, akkor kapjanak érte? Én szerintem mindenképpen így lesz. Érdekes húzás egyébként, főleg, hogy Főleg a, a Starcraft-tal kapcsolatban csinálja ezt a Blizzard, mert mostanában a Starcraft kettőse annyira nagyon népszerű már. Hát jó, de ez mégiscsak egy klasszikus. Hát klasszikus, de ez ilyen... Jó, én is ödösnek így éneket csinálnak, de azért abla, ablakon kidobott pénznek érzem az egészet, hogy, hogy ilyesmi benőlik a pénzt. De hát lehet, jó, hogy, hogy lehet, lehet, hogy, a hogy sokat olyan sokat kerestek show. az overwatch hogy én. már nem tudják én. hova tenni a pénzt, és, és így direkt... Most nem akarom lenézni a remasternek a, a munkálatait, meg ilyenek, de szerintem most egy-két dolgot újra rajzolni, meg ilyenek nem kellett az egészet egy új engine alá rakni, tehát lehet, hogy nem sokat szöszmetöltek. Lehet, hogy egy-két ember pár hónapos melója az Aha. egész. De Nem biztos, nem tudom, de. ki tudja. Mekát mondjuk annak idején is volt, hogy ilyen régi játékot felújítottak, és a grafikához annyira nem nyúltak, tehát például volt az Age of Empires meg a felújított változata, hmm. a, a, azt se a az új engine alá. Mondjuk a lényegében, ez akkor ez egy patch lesz. Én Végül is majd, hogy nem igen. Amit pénzért adnak. Hát jó, de cserébe a régi játék ingyen lesz, és a patchelt verzió kerül majd pénzbe, szóval. Aha. Hát valamit valamiért. Így van. Ja, igen, látom 4K, meg minden. Többet fogsz látni a képernyőből, az mondjuk hasznos. Így van. Hát az régen emlékszem, Úristen, én nem is értettem, hogy a Starcraftot hogy lehet úgy játszani, hogy a monitornak az egyharmada ki volt akarva. Hát körülbelül régen. Borzasztóan nézett ki. Na mindegy, hogy lehet újra játszani ezzel a klasszikkal. Én mondjuk régen se szerettem annyira, meg amúgy sem vagyok, RTS van. Most se fog tetszteni. Én az árára leszek kíváncsi. Ja igen, arról meg még nincsenek infók, úgyhogy fene se tudja. Hát, ha, e, az... ha ez egy olyan 10 euró környéki árat meglőnek, én szerintem tuti megveszem. Én amúgy olyan 20 euró környékére tippelném. Én, én azt mondom, hogy ja, szerintem olyan 20 és... körül lesz. Én is többre tippelnék, mint 10 euró. Igen. Tehát a 10 az nagyon, nem az tudom most mennyibe ez. kerül a betűneten az első rész, gondolom, már az is olyan 5-10 euró környékén lehet most. Szerintem ezért biztos többet fognak elkérni. De ne legyen igazam. Meg arra is kíváncsi leszek tényleg, hogyha megvan a régi játék, az eredeti, akkor megkapod ezt ingyen, mert ennek úgy lenne értelme igazából. Hát úgy, igen. Főleg, hogy tehát az ingyenes lesz, tehát a régi verzió. Igen, igen, igen. Már mondjuk azért csinálnak olyat, hogy. Épp most beszéltek az a hogy hogy osztogatnak régi játékokat, tehát a fele tudja. De ezt nem osztogat. Ja, ja hogy úgy, ja, hát végül is ingyenosztogatják majd a régit. Így van, hát Na mindegy, aki, aki szereti, mert sokan vannak, akik, akik csipelzák a StarCraft első részét, akkor az mindenképpen nézeges se, hogyha ha nem volt még neki meg, akkor azért, mert ingyenes lesz, hogyha pedig megvolt, akkor meg azért, hogy hátra megkapja a remasterdet is. Ja, ja. Na jó van. De akkor mi maradunk a bizzárnára, hogy nézem. Igen, igen, igen. Ezt azt hiszem, ez írta fel. Igen, ezt én írtam. Végre kijött az új hős az Overwatch-ban, aki Orisa névre hallgat. És annyira nem OP, mint gondoltam az elején, hogy az lesz, de szerintem Tuti fogják még balanszolni. Nem tudom, ne te kipróbáltad? Még nem próbáltam ki, csak láttam videón, amiket tud. De az alapján, amiket láttam róla, elég OP-nak tűnik, tehát a hát, képessége azok elég durvák. Tud tehát mondjuk ez, az, ez a izé a, a mini zarja ulti az mm. azért elég jó dolgokat tud művelni. a sebezhetetlenség úgy. is durva, hogy akkor igazából nem lehet hozzáírni, vagy hát nem tudod lesz tanulni semmit. De nem nem sebezhetetlen, mert sebezni lehet, csak nem stunolható. Ja, nem stunolódik. Aha, aha. Igen, igen, igen, igen. Tehát mondjuk azt jól össze lehet kombózni egy izével a, hogy hívják, anaultival feltápolja, magára nyomja azt a izét, azt a ultival szétlő mindenkit. Na, az meg a másik, igen, amivel elég jó lövése van, például neulozom. Jajaj, jaj, kemény, Megbusztolhatja meg, meg, meg, meg, meg, ő is. Igen, igen, és elég sok, elég elég elég sok lőszere is van, tehát rá lehet feküdni a tűzgombra erről talában beszéltünk korábban, hogy kicsit olyan hős lesz, hogyha így kifogynának az ötletekből, és így már a saját hőseikből szedegetik össze, hogy akkor miket, miket tudjon csinálni az új hős. Mondjuk az a kis ledobható pajzs, az szerintem kurva jó. Lehet vele pozícionálni jó támadásokat, meg megvédeni, új fedezékeket kialakítani, így a meglévőek mellé. Mondjuk az meddig tart ki? Ez Még szét hős, nem jó, de meddig megyek Ja, kell? hát eléggé kell beletankolni. Sok hp -e van. És azt hiszem 10 másodperc alatt izé tudsz ledobni újat, tehát... Az mondjuk elég. rövid. De az akkor a leg szabálni. egész jól. hát szinte jaja, nagyon jó. És mondom, nem biztos fognak még balanszolni, mert egy-egy mert védést azért jól meg lehet vele tolni, meg ugye folyamatosan dobálod előre-előre, és akkor haladtok támadás közben mégse az arcotokba kapjátok a, a lőszert. Ja, azt mondjuk nem egy cuc. Ezt ugye megcsinálták már a szimetránál is, hogy egy ilyen pajzsot kapottam így megy előre. Ez is egy ilyen hát kicsit, ja, kicsit el... egy, egy egyenes azt. vonalban így, így el tudod lőni. Ha. Ja, érdekes őslet, hogy ki kéne próbálni valamikor. Na mostanában az overbatchból valahogy elszoktam. Nagyon rég játszottam már vele. Hát én mostanában meg szinte mással se nagyon játszok, csak ennyivel. Na, akkor felnézek majd, amikor sztoljuk. Így, így, így, így esténként még barátnőmmel dumálunk, így lenyomok itt egy-két meccset, az cső. De, de amúgy jó. Ja, hát meg az ultia, a Supercharger, az is, tehát az így fogja le egy ilyen és akkor mindenkit a közelben búsztol. Igen, igen, az, az kemény mondjuk, az a damage boost. Az elég jól vissza lehet csapni a, egy támadást akár. ja jaj. Ja. Jó pének tűnik. Meg kapott egy normális animációs filmet is. Azt hiszem. Azt nem láttam. Vagy nem lesz semmi különleges, mert butkor éppen azon panaszkodtunk, hogy, vagy én panaszkodtam, hogy ez most nem kapott. Csak ilyen képregényes volt a bejelentésnél kis filmje. Aztán úgy emlékszem, hogy kapott valamit bejelentésnél, mindjárt meg is néze. A button kliensbe, elméletileg ott volt az a videó. Már ez is lehet, hogy csak ilyen ingém jelenetekből volt összevágva, most hogy jobban belegondolok. Semmi, semmi extrás. Igen, most megintek is lesz hangja, nem lesz. Aha, jó! Ja. Akkor semmi extra, ja, csak ilyen nézé. Gameplay jelenetek vannak összevágva. Különcikét még se kaptunk. Mert nekem ezek a hősbejelentő videók tök tetszettek mindig ilyen. Ilyen kis mini animációs filmek, mint ami volt az ilyennél is legutóbb, Szombránál. Ezek nekem jó volt. József kelős. Aha. Amikor így azt hitték, hogy valami... Meg akarnak valakit merényelni, aztán közben csak bement hozzá az Dumát vele egyet. Ja, az például jó volt. És ilyet most nem kapott az az Orissa. Szegény. Tényleg basszus ahhoz képest, hogy a szomrát húzták két-három hónapig, hogy mit kellsz meg hogy hackkelsz, meg ez, Ezt meg itt az új. Hát ez ilyen összeólozott hős amúgy is. Mondom. Tehát így kezdve kifogyni a bliszárdosok az ötletekből. Vagy nem tudom. Az a baj, hogy másoktól nem nagyon tudnak majd meríteni ötletet, mert, mert azok meg őt másolják. Szóval. <gül> Igen. De most a paladins átnéznek, meg, meg ilyenek. <gül> Miért? Hát, az összes ugyanolyan, olyan, mint ami az overwatch van. Egyébként valamelyik hős a Paladins-ba előbb benne volt, mint hogy az overwatch bekerült, is így hasonlít nagyon rá. Tehát, ja, akkor lehet, hogy tényleg így, akkor átnéznek mondjuk egy fájlóra. Én már akkor oldalt. mondtam, hogy ezekben együtt jártak sörözni a két fejlesztőcsapat, és akkor így mondogatták egymásnak a tippet, hogy te figyelj nálunk, van egy ilyen, ó, ez tök jó, képzeld nálunk is, most már. De lehet, hogy így oldották, meg nem tudom. Nagyon gyanúsak ezek nekem. Hát majd a kvégben meglátjuk, mi lesz, mert abban is, az is ilyen hírósúter lesz. Arra kíváncsi leszek meg annak az árazására, Ez ezt múltkor beszéltük, hogy ez is free ja, to play. Igen, igen, a, meg egy-két dolog, hogy konkrétan a karakterek mindegyiknek egyedi képessége lesz, és állítólag, hogyha megveszed őket játékbeli pénzér, akkor csak bérled őket egy időre. Nem mondod. Á, volt, volt valamilyen hír, aztán nem tudom, hogy ez meg lett terősítve, de én ezt minden. olvastam. De hogyha tényleg hát, így lesz, a... akkor ez maraság. Mondjuk, a tényleg tök jó lesz a játék, akkor én simán megvenném ha pakkot, vagy nem tudom, hogy fogják árulni. Én ennek a, az árazásában nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy oldják meg. Mert hmm. euh, ugye a free-to-play játékoknál az szokott általános lenni, hogyha valamiért pénzt adsz, azért általában többet kell adni, mert hogy te fizeted lényegében az, a free-to-play játékosoknak is a, a játékát, tehát rajtad fizettetik ki. Így, igen, igen, igen. És azért általában ezek a cuccok drágák, hogyha itt is így oldják meg, akkor nem tudom, hogy érdemes lesz-e megvenni. De annyira drágára meg nem tehetik, mert az Unreal törnömet meg ingyenes. Így van, így van. Tehát itt nem tudom, tehát már a, már a nagy címek is így, így egy telített piacra lépnek be, ahol tényleg ott van az Overwatch, az ingyenes Unreal. Dúmot nem tudom, hogy ide sorolja, mert annak a viszonylag gyenge lett a múltja. Akkor itt van az, a, amivel te játszottál a Béta, amit a Blessings csinál. A... Ja, igen, igen. Annak ah. egyébként múlt héten volt egy, ez a Low Breakers. Az, igen. Ah, Low Breakers. Az, ne, az, úr, az a cím. Az, az Istenem. <gül> Nagyon maradandó, mi? <gül> legjobb játék cím valaha. Na hát azt a játékot sem tudom, hogy hogy fogják majd kiadni, mert hogyha te, itt van a, amiket most az előbb felsoroltam, ezek a játékok, és emellett jön egy szintén fizetős játék, hát nem tudom, hogy nem tudom, hogy az is free-to-play lesz. Mert egyébként itt eléggé free-to-play szagú az a játék is Na most, most azt a múlt hét végén volt, vagy hogy volt? Megint egy ilyen zárt bétája, és megint kipróbáltam. És tök jó játék, meg minden, de amellett, amilyen játékok már a piacon vannak, én nem nagyon adnék érte a pénzt. Hát az, az André adják, is tök akkor, jó érted, és az meg ingyen van. Nem fogják, nem, nem, nem fognak vele semmit se érni, ha az pénzért adják. Hát könnyű, okay, meg, yeah. meg itt a toxik, amit te régebben nagyon berek ja. és én is játszottam vele egy kicsit, és, és tényleg nem rossz játék. Akkor, akkor itt van ugye az árré mert akkor most jön a kvék, meg minden, most már még jön egy low breakers, aki, oké, okay, ott van mögötte egy fejlesztő, egy, egy nevese fejlesztő, de játszott el a játékkal úgy, nagyon nem más, mint a többi nem. Tehát, hogy most. Hát van benne nagyon sok olyan megoldás, ami itt tök jó ki van találva. És a hősök is egész jól össze vannak rakva. De hát ott is olyanok a hősök, hogy veszik, hogy ja, ez egy kicsit hasonlít erre. Ennek, ja, a, ennek a képessége, ez olyan, mint hogyha. Szóval érted? <gül> úgy jól hogy mondjuk nem... amúgy tedv, úgy, végtelen számú ötletet ki tudunk találni, de, de sajnos ugye átfedések azok nagyon-nagyon-nagyon nagyon előfordulnak. Igen, igen. Hát, FPS téren már nehéz újat alkotni, mondjuk ezt. Igen, tehát amúgy kezd, kezdünk így szinten is telítődni, tehát ki, ki jön valami új játék, és akkor egyből tudsz mondani legalább hármat, hogy hát ez olyan, mint a ízédem egy kicsit mégis inkább erre hasonlít. Igen, igen, igen. Ez, ez így megy körülbelül. Úgyhogy ez a lobby, ez a érdekes lesz. Hát az árazáson fog sok minden múlni. Na, azt mondják, hogy ilyen 15-20 óraért adják, és akkor utána valami. Free to play, és akarják a kontentet, még így lehúzni az embereket. Azt mondom, az még talán még működhet is. Ha free to play lesz, akkor biztos, hogy fognak vele játszani sokan, de nem tudom, hogy úgy mennyire fogja nekik megérni, hogy mit adnak pénzért majd. Talán a hősöket, de igazából ott nincsenek olyan nagyon karakteres hősök, amire azt mondod, hogy na most akkor erre tökre befizetnél. Nem tudom. Én kíváncsi leszek. Azt ah, nem is tudom, hogy milyen is dátum, ugye utána nézek, hátha van már valami. release date. De szerintem még semmi. Szerintem sincs úgy pontos. De hát mondjuk nem, nem csak az lesz a kérdéses, hogy mennyiért fogják adni, hanem hogy a többi konkurenciának a minősége milyen lesz végül, hogyha kiadják. Tehát most ugye a kvékről még sok mindent nem tudni, akkor az ári még formálódik, az alapok megvannak, de még, még formálódik. Úgyhogy... Hát az ári épp múltkor beszéltünk, az már egy Simán olyan állapotban, van, hogy én már bárkinek mondanám, hogy mennyiért is játszol. Hát jó, csak még tartalom meg, ugye? Mert ilyen kerek, kerek az egész. Ilyenek, hát tudod, de az egy is. játéknál, tehát azt még fizetős játéknál is megcsinálják azt, hogy na most benne van ennyi pálya, és akkor később rakunk bele párat. Ezért, ezért mondom, hogy még formálódik, úgyhogy abból még bármit. Hát, ugye a kvékről még semmit nem tudni, úgyhogy azt nem még jól is lehet, meg rosszul is. Hát az andré már egy tök jó tutoriális van, úgymond, ahol ugye végigmész, és akkor az a fegyvereket egyenként odaadja és akkor van ott egy ilyen ahol kapsz egy feladat, és akkor csináld meg. Tehát ott az, az abban már, hogy bele lehet szerintem ugrani, meg a múltja is működik. Ugyan olyan sokkal nem játszanak vele, de hát ezt múltkor mondtuk, hogy steamen. Steamen, igen. ha fönn lenne, akkor biztos többen, biztos tolnák, többen igen. De valószínűleg nem lesz. Nem, szerint... mostában túl nagy a csend körülötte. Igen. Ja. Emlékszem, van akit megjelent, hogy ingyenes, meg pályákat csinálnak, meg minden, és ez volt kb. fél éve, vagy egy éve, és azóta úgy szinte semmi info. Most azt nézem közben, hogy a, a Lowbreakers-nek van -e valami? Talán a legutolsó hír az volt, hogy a Closed Beta volt most múlt héten. Akkor az mennyire király volt? De ennyi. Én nem tudni még mikor, mikor jön ez ki, meg hogy élesz. lesz. Hát majd lesz valahogy. Meg hát tényleg, hogy majd, hogy ingyenes lesz, vagy, vagy hogyan lesz. Egyébként tényleg nem rossz játék, de manapság már kevés, hogy egy jó játékot. Ahhoz, hogy sikeres is legyen az a játék. Így van. Tényleg nagyon sok már az FPS. Az de a amúgy ez se feltétlen igaz. Mert a nézzük a következő témánkat, ott meg pont, hogy a egy telített piacra jött valami, és ami meg tök sikeres lett, annak ellenére, hogy sokkal többet nem nyújt, mint a konkurencia. Igen, akkor hozzuk is ezt? Hát szerintem. Témát? Ha már a rásztról lebeszéltünk, ugye? Tehát ne út mindig le kell beszélni Mi? a rásztról, Mi? de mindig Mi talál valami hasonló. Beszéljünk a rásztról? ne. Oké, okay, beszéljünk a rásztról. Ne, ne. Ne is jönnek ki és <g regimes> igen. Most eszem, betonoznom kell. Majd vissza kéne nézni oda is valamikor. Az a mákotok, hogy mostanában nem rásztoztam egy ideje, úgyhogy én sem vagyok nagyon képbe, De oda is folyamatosan jönnek a frissítések. vagy például, ami mindig eszembe jut a kapcsolatban, ami teljesen másik játék, ez a Space Engineers. Most oda is jött egy nagyobb frissítés, a grafikus interfész dolgozták át, de úgy rendesen. És így tök úgy néz ki, mint egy királyjátéknak a grafikus interfészel. -e. Ezt én Cséken... néztem hírbe, és tök sokan dicsérik az új hádot. Igen, nagyon jól néz ki. Így, így videó alapján, mert még nem indítottam el. At az a játék az a probléma, hogy még nem tettek bele olyan kontentet, ami miatt érdemes belépni, és azt mondani, hogy na, akkor én most csinálok benne legalább valamit. De még... Vagy olyan tutoriált, amiből az egyszerű játékos is el tudna indulni. Az már lehet, hogy van benne igazából. Én múltkor elkezdtem csinálni, mert hogy van benne egy ilyen, amikor indít játékot, akkor mondja, hogy itt van egy ilyen tutoriál, és akkor ott lehet feladatokat csinálgatni. De ilyen, én tök alibikát, hogy menj oda, nyomd meg a gombot, tehát ilyen, semmi, semmi durvát. Bele lehet, hogy többet játszottam volna belőle, akkor a végén már építs egy űrhajót, ne itt egy game kapucs. tehát Tehát, valamit, valamit, valami olyan feladatot ami tényleg a játékhoz passzol. Szóval ez már van benne, meg, meg a játékosok is tudnak hozzá csinálni ilyen kampány jellegű dolgokat. Tehát van benne egy ilyen szerkesztő program, elég jól lehet modolni. Ez a Space engineers ez a modolhatósága egyébként nagyon jól el lett találva. Ez a HAD is modolható teljesen. Úgyhogy meglátjuk abból is mi lesz. Na de, hogy ne el a témánktól, ez amit a miki elkezdett mondani, ez a mostanában nagyon divatos Battle Royale játékmód, ami ugye a H1Z1-nek is annyira sikeres, kill. annyira sikeres játékmód net hogy azt mondták, hogy akkor ez innentől kezdve nem egy free-to-play játék lesz, hanem két fizetős. Fizetlős, igen. <gül> Így azóta is nézek magam elé, hogy most akkor mi van. <gül> Legjobb marketing valaha. Igen. És egyébként a hc 1 nek nagyon bejött ez a King of the Kill játék, mert hogy marha sokan megvették. És ezen felbuzdulva a Player Unknowns, talán, talán az ő, tehát a Player Unknown ez a fejlesztőcsapat, nem? Ennek a az új játéknak. Vagy nem, várják, mindjárt mondom. Én nem tudom, de azt épp mondani akartam, ezt... hogy ilyen szar címet én nem, igen, igen, már Ez, a, ez a neve, ez a neve. Ez a PlayerUnknown's Battlegrounds egy játéknek a, a neve. És a fejlesztő csapat az a, mindjárt mondom nektek, Blue amit, hole. Igen, Blue hole. Akik elvileg az Arma modot csinálták, ezt a Battle Royale modot, Tehát meg talán, a, a, ezek talán az, az Daisy-be is belenyúltak, vagy én nem tudom, De hát elvileg ők. Uh -huh. Ők csinálták, bár hogy ez, Tehát, meg a HZ1-en is dolgoztak, tehát ez nekem egy kicsit ilyen fura, hogy akkor dolgoztunk ezeken azokon azokon és akkor most a végén eljövünk onnan, és csinálunk egy játékot, ami egyébként nagyon hasonlít a HZ1-re. Hogy ezt jogilag Kometelem. hogy oldják meg a háttérbe, azt nem Igen. tudom, mert. Itt azért vannak átfedések elég keményen. Hát emlékszem, ez annak idején is probléma volt, amikor az arma, Dézi módja így különment, és akkor ez csinálta, meg azt csinálta, és akkor a jogok ide mentek, meg odamentek, és volt ott is ilyen probléma jogi, amikor megjelent. Hát itt is elképzelhető, hogy itt még lesznek a Igen. jövőben ilyen problémák. Szóval nem is tudom, hogy, hogy lehet ezt így- így, így megcsinálni. Mert ez a játék viszonylag úgy derültékből jött szerintem, ahhoz képest, hogy most mennyire fel lett kapva, mert most nagyon fel lett kapva ez a Battlegrounds. Hát ha megnézzük, most épp a Twitch-et nézegettem tegnap este, hogy konkrétan a második legnézettebb játék a Twitch-en. És elvileg három napja jelent meg. Igen. Most megnézem, hogy most hol tart. Még biztos nagyon sokan tolják, nem tudom, most erre mindenki úgy rá van kattalva, vagy engem Na, ez teljesen hidegen. Most, most a negyedik legnézettebb játék, és ilyen, ilyeneket elősz be, hogy Dota 2, meg Rocket League, tehát a, a League of Legends, a Hearthstone, meg a Counter-Strike van csak előtte. Úgyhogy marha sokan streamelik, meg marha nézik is ezt a játékot. Épp meg érteni, mert szerintem játszani is szórakoztató, meg twitch mondjuk nagyon menő ez a, ez a Butleroy Royale jellegű igen, igen. Hát már a hz 1 is sokan csapották. Bár most ez egy kicsit le van maradva. King of the Kill. Nem tudom, hogy szoktam nézni ilyen vicces videó összeállításokat, amikor megy a Rage, mert bebugol a játék. Ja, igen. Mármit a Battlegrounds vagy a HZ1? Hát a King of the Kill. Aha. Hát ott az a játék, hát az, én nem bukot, tudom, az, az, az szörnyű nekem ez a, ez a Battle Royale játék stílus, hogy így mész és lútógatsz ez nekem tökre bejön viszont ahogy azt a h be megcsinálták tehát ott, ott ilyen videók alapján azt mondom, hogy én ez nem vagyok halandó játszani eleve szarul néz ki a lövöldözés benne a bugok azok ilyen szörnyűek tehát a vezetés az, az iszonyat, tehát így videókalapján. Videó, igen, igen. Tehát így meg, megáll a nulláról, és akkor felrobban. Jó, ez a Battlegrounds-ból is érdekesen működik. Egyébként, ha valakinek nem lenne ez a játék uh, típus ismerős, akkor nagyjából arról van szó, hogy van egy csapat. Tehát jó, jó sok játékos, azt ledobják egy helyre. Bonyolított éhezők viadala. Igen, egyébként így ma pont ezt mondtam streambe, és akkor valaki rám szólt, hogy az nem ugyanaz. Hát mondom, tényleg nem az, de azért nagyon hasonlít. Tehát tényleg, tényleg az, hogy egy helyre ledobnak egy csomó embert fegyvertelenül, és a pályán tudsz fegyvereket gyűjtögetni, találni, és utána mindenkit meg kell ölni, és lényeg, hogy te van egy az utolsó életben. És így ennyi. Tehát ez tényleg az éhezők viadala e, forgatókönyve, ha úgy vesszük. És itt épp nagyon jó megoldottak mindent. Tehát már a HZ1-ben is úgy volt, hogy ledobnak téged egy, egy törnyővel, és akkor utána. Te választod ki, hogy hol lehet leesni. Bár azt az nem tudom, hogy ott hogy működik. Ott is egy ilyen repülő repül a pályán? Szerintem még ez? Az, az hogy megy? Tökéletesen megoldották, hogy van egy rohadt nagy pálya, és akkor a repülő az így random helyről elindul egy random pont felé, és úgy átszeli a térképet, de mindig máshol megy. És akkor ebből adódik, hogy azért viszonylag kétszer egymás után ritkán van ugyanolyan meccs, mert hogy teljesen más részén repül át a térképnek, ami egyébként jó nagy és ezen a repülőn ilyen száz emberül, ami nem kevés, és akkor ezek mindenki eldönt, hogy hol ugrik ki, és akkor szépen lejárnyőzik a pályára, és akkor indul a lútolás és lehet keresgélni a cuccokat, aztán meg egymást. És egyébként a lövöldözés az egész jól működik. Tehát ezt az alapját jól összerakták a játéknak, meg a grafika is viszonylag tűrhető, tehát nem az van, hogy a hdz egyben azon látod konkrétan, hogy egy free-to-play játéknak indult, mert ott néz ki az egész, meg a lövöldözés is tényleg olyan, mint hogyha nem tudom, még nem lenne kész, pedig az a játék már megjelent, nem? Vagy az még mindig korai hozzáférés, van mi is nézem. Én, nem, én itt hát már ezeket nem, nem tudom követni, mert itt, itt aztán egyik nap jön ez, másik nap jön az, aztán ez már megjelent, ez már még, még, még sem. Ezt, Igen. ezt már nem tudom követni. Igen, nagyon népszerű volt az a játék típus egyébként. Early access még. Igen, de még mindig túl népszerű. Nem is értem most, miért És ezek a túlélős dolgok kezdenek eltűnni. Tehát most ez a Battle Royale-os tuc... igen, <gül> igen, én is ezt mondom, és most, most ezt veszi át ez a Battle royale tuc, ahol szintén van túlélés, csak itt már egymás ellen. Ja, meg ezért ez, ez, ez, ez a 2017-es év zombia. Így van. Igen, zombik nélküli zombia. Nem, hát ugye volt egy tíz éve mindenbe zombit kellett rakni, most mindenbe túlélést. Így, Így van. van. Régen a világháborúk, minden, mindenbe világháború, akkor utána tényleg a zombik, most meg ez. Hát ja, ez van. De egyébként a játék mondom arra jó, de lehet fel szórakozni. A hát lagok azok még elég sűrűn vannak, tehát ez a legnagyobb probléma szerintem. Meg azért úgy annyira tehát látszik, hogy kéne bele még tartalom. Mert azt nem tettek bele szerintem még túl sokat. De én nem a is értem. Is... Am, am, nem is értem, hogy ebben hogy lehet tartalmat. Tehát, hogy amit úgy értem, hogy, hogy azt láttam, hát hogy igen. ilyen pontokat szerzel, amiket aztán mégis a karakteredre ja, költhetsz. De, de nem teljesen értem, hogy ez a rendszer hogyan működik meg, meg hogy ez hogyan lesz jó. Tehát, hogy azt, azt vágom, hogy mennyi fegyver van ott meg minden, de hogy. Hogy valamit azért mégis kapjak, azért, hogy mindig meghalok és próbálkozom. És most azokért a pénz, vagy talérokért mit lehet venni? Na most én konkrétan elmondom, hogy most mi van a játékban. És majd. Van mi... egy menü. Még jobban, még jobban rácsodálkozol, hogy érezni, még játszok. Mert akinek nem lenne világos, én ezt megvettem. Hát persze. <gül> ezt, egyébként, ezt egyébként úgy akartam felvezetni, hogy így a sok hülye a szart még mindig megveszi, szóval pár nap én is megvettem. <gül> így, így akartam felvezetni, de valahogy nem sikerült. Úgyhogy, úgyhogy most ez, ez így lett felvezetve. Na szóval mit, mit lehet venni Mindez? ezekért a pontokért? Igen, tehát kezdjük ott, hogy egy meccsért, hogyha nagyon béna vagy és az elején meghalsz, akkor kapsz egy 20-25 pontot kb. Ha marha ügyes vagy és te vagy az utolsó túlélő, akkor se kapsz ezernél többet. Tehát én így screenshotok, meg streamet láttam, és ott ilyen 8-900 pontot kapott az emberke, vagy hogy... hogy elvileg arra kapsz pontot, ha megölsz valakit, meg ilyen dolgokat csinálsz, meg minél tovább túlélsz. Úgyhogy ez így változhat. Tehát akkor végül is a telje nem, nem csak az a nélkül, hogy nyerj, hanem a teljesítmény. Igen, el, igen, igen, is igen. igen. És hát az elején úgy működik, hogy tudsz érte venni egy ládát, ami 700 pont. Na most ugye, ha egy nyerésért kapsz kb 8-900 pontot, akkor ebből lehet érezni, hogy az úgy elég, elég kemény, tehát azért 100 emberből utolsónak maradni a végén azért az nem könnyű feladat. És azért az a pár száz pont az nem olyan sok, és ezért most az elején kapsz egy ládát, tudsz venni 700 pontért. Most abban a ládában valami ilyen ruha van, ami igazából csak kinézetet változtat, tehát Mondjuk az, ez érdekesen működik, tehát a játékban össze lehet szedni ruhákat, de azok, azok szerintem nem adnak semmit hozzá a játékhoz, csak kinézött. És tehát tényleg ezen változtatsz, hogy az elején más ruhában esel a pályára. Ennyi. Tehát akkor mégis csak skineket. És egyetlen skin van ebben a cuzban, tehát valami ruhadarab. Nekem volt benne egy sapka, ami konkrétan úgy néz ki az emberemen, mint hogyha a fogyatékos kopasz, pistikén a, a nem tudom, a, az apukája, a baseball sapkája lenne, tehát egy, látszik, hogy úgy csinálták meg, hogy beletervezték, hogy van, aki rak a karakterére hajat, én nem tettem, mert olyan, olyan hajak vannak, hogy itt szörnyű, és így mintha így, tudod, nagyobb lenne a sapka, mint a csávó feje, tehát úgy nézek ki benne, mint ahogy deankoros, hogy nem tudom, tett ilyen, de mindegy, szóval szörnyű az a sapka, és uh, nyitotta még egy ládát, meg volt egy ilyen, egy ilyen újatlan póló, úgyhogy most már tudok úgy kinézni, mint a, a Die Hard a... Ja igen, azt láttam én is, a John McLean. Igen, a McLean. Csak nem annyira véres, meg piszkos. Tehát nagyjából ennyit tud. És ahogy ezt a fejlés... fejlődési rendszert megoldották, ez marha vicces. Tehát az első lelet megkapod 700 pontért. A következő. Ja, mert várjál, várjál, várjá, mert ez a fejlődési rendszer? Vagy most hát, ez a... Teljesen... hát igen, amiért dolgozol, úgymond. Ja, dolgozol. <laughs> Ez jó, Ami, így mondtuk, ami nem, jutalmaz, nem. jutalmaz téged a játék, amivel jutalmaz. Tetszik, az... tetszik, hogy nem azt mondtad, hogy ez az, amiért játszol, hanem ez az, amiért dolgozol. Ugye? Igen, és szívsz. De várjál, tehát itt jön, hogy 700 pontét nyitod az első ledát, a másodikat 1004-ért, a következőt 2008-ért, és hogyha ezt így folytatjuk, akkor hát igen, ez egy, ez egy nagyon lassú, idézőjelbetett fejlődés megjutalmazási rendszer. De amúgy nem kaphatsz meg ugyanazt kétszer, Szörjön. nem? Tehát, Fogalmam akkor... sincs. Hát nagyon mérges lennék, hogyha most még egy ilyen baseball-sapkát kinyitnék, az tény. Nem vagy... örülnék neki nagyon. Ennek akkor lenne értem, hogyha mondjuk tudják, hogy mondjuk van 50 cucc, és mindegyik láda dobja, viszont ugyanazt nem kaphatod meg kétszer. Aha, hát az igen, az csúnya lenne. Úgyhogy sokféle cucc van benne, tehát vannak egész jók, amik egész jól néznek ki. Olyat még nem láttam közelről. <gül> Ezen, ezen biztos fognak majd fejleszteni, valamit gondolkozik is rajta, hogy most egy ilég nem is nyitok semmit, mert hogy nincs értelme. Tehát ilyen annyira szutyak, cuccok vannak benne, és annyira sokat kell érte. Ja, majd ennyit az össze, összes fejlődni. pontodat, és akkor utána jön egy pecs, hogy már fegyvereket is nyithatsz belőle, és azzal kezdesz. Azt mondjuk hétlen, és... az durva lenne. Tehát ott már az a pay-to-win lenne, hogyha így megcsinálnak. Hát nem tudom, ez, ez, ez nekem nagyon harmatos, harmatosnak tűnik. Hát igen, maga ez, hogy miért játszol, ez tényleg. Nem, tehát senki is azért játszik mondjuk, hogy összeszedjen egy ilyen baseball sapkát, mert akkor az nem normális, viszont maga a játék az tényleg szórakoztató. Akkor mindig, mindig az jön, hogy így, na akkor, na még egyet, na még egyet. Meghoztad a kedvünket szerintem. Nagyon, én már veszem is megfele. Már gondoltam. Gondoltam én. Egyébként tényleg jó játék. És most tényleg marha népszerű. Most ez valahogy ezeknek a játékoknak ez a de nem Én is értem népszerű. amúgy, hogy ez miért népszerű, mert egy-két egy hete vagy hónapja láttam valami streamernél, és ott mondta, hogy nem tudom hány streamer kapott kulcsot, és most lehet nyomni, meg, meg minden, meg közben más magyar YouTube-osok is ott nyomadták, hogy ú, most aztán nyomadhatjuk ezt, meg játszhatunk vele, meg ilyenek, és tök ugyanolyan, mint a többi. Csak tényleg lehet, hogy annyi a különbség, hogy ez működik. Hát igen, de ha megnézed, ez már elég. Tehát ha megnézed a h egyet, az egy bukhalmaz. Egy szutyog, és mégis kurvasokkal játszan, akkor nem streamelik. Azt értem a módot. Ehhez képest ez a Battlegrounds, ez nagyjából hasonló dolgokat tud, csak kevesebb buggal, meg jobban néz ki meg. Tehát jobban tudja azt, amit a h szerintem. Bár a h égyes z et sosem játszottam, úgyhogy nem tudok érdemben talán állítani semmit, de arról láttam videókat, ezzel a battlegrounds megjátszottam meg játszottam már egy, ugye meg is mondom, hány órát. Már 16 órán van benne, úgyhogy nem rég jelent meg. Úgyhogy az nem egy kevés. És itt jól el lehet vele szórakozni. Ezzel útolgatást, akkor autókat is lehet benne vezetni. Mondjuk az sincs benne sokféle, de azt mondjuk egy kicsit szidják, hogy nem olyan jó a fizikája, de mondjuk úgy működik. Nem nagy probléma, Igen, nagy problémá nem volt még az autóvezetéssel. Sőt, hogyha kanyarban, Padlógázzal veszel egy kanyartak úgy felborul, mint a franc. Tehát, tehát tényleg úgy érzed, hogy ez úgy. Nagyjából ezt csinálná az autó a valóságban is, tényleg venné egy ilyen kanyart. Úgyhogy ez az, az úgy szerintem annyira nem vészes. De is így ránézésre ez a helyzet egybe sokkal szörnyebnek tűnik ez a része a dolognak. Én így el vagyok vele. Na meglátjuk, hogy mennyi idő lesz, után lesz ez unalmas. Hát. Szóval, annyiból szerintem. jó, hogy igazából mindegyik meccs más. Tehát nincs, nincs olyan, mint, mint, mint például, hogy lejátszol 1.200.000 meccset a Dust 2-n, és akkor igazából így van három lehetőség, hogy mi fog történni. <gül> Igen, körülbelül. Hát itt ugye a loot is random teljesen, hogy mit találsz bent a házban. Meg ellenben, ahol, látom, ahol a repülő te... átrepül az is mindig random, úgyhogy nem fogsz te egy helyre éledni. Mondjuk azt láttam, hogy elég, elég jól megvan azok a házak, tehát ugye a, a, a földön M4 mellett alkál meg ilyenek össze-vissza. Van, van ahol eléggé összetorlódik. Most pont a legutóbbi pár játékom volt, ami, volt ahol egy feszítővasra kell nagyon vennem valakit, mert nem találtam fegyvert. Vagy amikor már a vége fele tényleg a, a, a, a játékosok fele elfogyott, én meg még egy nyílpuskával rohangálok, az úgy fájt, mert hogy az egyedüli dolog, ahol menő a nyílpuska, az a Walking Dead film, de hogy én még játékban nem láttam olyat, ahol egy túlélő játékban azt mondják, hogy király, végre találtam egy nyílpuskát. <gül> <gül> mindenki úgy hagyja a francba. Annak <gül> hát... csak addig kell örülni, amíg nincs más. Ad addig Igen. se, addig se. Tehát így... én, én nagyjából minden szar fegyvert mert hogy jó az. De a nyílpuskát még én is ott hagyom a picsába. <gül> az, anny az annyira nem. Tehát annál még a semmi is sokkal jobb. De mondjuk a sodgánt meg az ilyen puskákat én összeszedem már azok szerintem tök jók. Tehát van, aki azt is ott hogy az nem, nem fegyver, tehát AK-ra megy, meg M4-re. Hát azok a legjobbak, meg gondolom az a az star is jó. Van, ilyen, van egy SKS, ezek a DMR-fegyverek, meg KRL, az van még benne, ha jól emlékszem. Tehát sokféle fegyver amúgy nincs. Meg ilyen kicsit közelebb ható kis képfegyverek, aminek most nem itt eszembe a típusa. Talán M4. Nem, az a nagyobb. Igen, az a nagyobb. Az M4, M4. Nem uzi, nem uzi, meg igen, ja tényleg úzi, az az ilyen mikrózi. Az van benne. Az mondjuk akkor jó, ha valakit meg tudsz lepni hirtelen, mert olyan már volt, hogy nem nagyon volt fegyverem, de tudtam, hogy jön be valaki a házba, és így lerohantam a lépcsőn, és így a fejébe tunkoltam. Hát ő nem tudott más csinálni, mint meglepődött és meghalt, és elvettem tőle az AK-t, meg minden fegyvert, amit nála volt. Csögy. Igen, hát a meglepetés erőjebb a játékban működik. De például nekem a vadászpuskák, meg a sodganak -ok nagyon bejöttek, tehát azok viszonylag messzire és egész. Jó, hát nem a pálya másik végén lévő, fa mögött embert lelövöd, de mondjuk a, a ház másik sarkába simán ellősz, és széljel löved a szerencsétlent. Arra jó. Ja, és egyébként még azon ebbe a játékban megoldva, hogy a, a terület az folyamatosan szűkül. Leesel valahova. -be ugyanez. Igen, igen. Hát ezt gondoltam, hogy is így oldották meg valahogy. Van egy ilyen erőtér, ami így folyamatosan egy ilyen körbe megy befele. <kül> és úgy van megcsinálva, hogy először van egy nagy kör, oda beszűkül, és tán azon belül a körön belül nem, nem koncentrikusan, tehát nem ugyanaz a középpontja, hanem rajzol egy kisebb kört. És az lehet, hogy a Mondjuk a körnek az alján van, vagy a tetején, vagy filó mellette. de ott is de van Akkor egy az, kis az nem is olyan stratégia, hogy befutsz a az elején is. Nem, akkor nem, azt nem. nem, nem. Folyamatosan variálni kell, hogy neked merre kell futni. Ami egyébként a jó megoldás, nem tudom, hogy az a 1 ben is így van-e, Na, hogy Ott, ott csak... valami mérges gáz van, de hogy az hogy terjed, azt nem tudom. És itt is az, hogy nem egyből halsz meg, ha autól érzed ez a valami, hanem hanem csak megy fele az életed így lassan. Jaj, tehát akkor végig is még menekülni tudsz belőle, hogyha szerencsét van. <gül> igen, igen, igen. Csak hát ö, sokáig meg nem jó ötlet. Ilyenkor akkor van szívás, ha nem találsz mondjuk autót, és kint hogy a picsába, is látod, hogy már lassan be kéne menni a körbe. Mert olyan komaxívtad. Hát az autókeresés is ö, egy fontos dolog néha a játékban, ha olyan helyre tudsz beéledni. Úgyhogy dácsiát kell keresni mindenhol. az ilyen szép kék. <gül> mert ezt tették a játék. Ugyan mindenhol a tűk meg. Meg ezek ilyen orosz városok. Gondolkoztam is, hogy mi lenne egy olyan játék, ami ilyen <gül> ilyen túlélő mint a Daisy, vagy ez. A, ez a betűjáros játék, ahol nem orosz táblák vannak mindenhol. Olyan nincs. Hát egyre nincs. Ja. Jaj, ú, meg ez. Tehát a játékban az első feature, amit kikapcsoltam, az a, az a VoIP Hát. Ha, tehát nem tényleg. Tehát száz ember egy repülőn ül, és onnan dob, dobják le őket. Hát basszus, hogy ott mennyi birka van. Hát de a végén már csön van, nem? És bégetnek, meg mindent. Hát <gül> szörnyű. Meg ez az allah kiabálás folyamatosan. Úgyhogy az volt az első, amit kikapcsoltam, pedig úgy voltam, hogy hozzáad a játékhoz, meg minden, meg volt egy. Volt egy olyan eset, hogy néha próbálják az emberek így használni és ezt a vaipet. És volt, egy, volt egy érdekes csávó, aki így próbált velem tárgyalni. Tehát látta, hogy egy kint mászkálok a ház körül, és így elkezdni mondani, hogy tudod, hát legyünk izé, álljunk össze, no, ebből ebben a játékban ne viccelj. Magamnak se fordítanék hátat, nehogy már neked. Úgyhogy miatt befejezte a mondatot, pofán lőttem szerencsétlent. De mekkora egy kicsak vagy utána... hát ez ebből a játékban muszáj, ez, ez, ez, ez erről szól. Jó, mondjuk van benne duó, meg ilyen squad mód, ott az a lényeg, hogy ugye ott nem egyedül kell túlélned, hanem nyilván a pároddal, vagy a squad módban a squadot, ha túléli, akkor nyertetek. De amikor csak ilyen izé van ez a single, tehát, hogy egyedül rohangálsz, ott nincs mese, ott meg kell ölni mindenkit, aki mozog. De kicsit bűntudatom is volt egyébként, hogy szegény popá lőttem De hát na, az erről szó. Hogyha aki ezt nem szereti, ebben a játékokban, az ezt kerülje Hát igen, mi is azért vettük meg a csighez a rásztot, mert annyira imádjuk, amikor hátba lőnek minket Shotgun-nal. <gül> ja, ja, ja. Jó, de rast nem csak Hiány, erről szól. Hiányzik, de csak erről szól. Van, <gül> van, van akinek, igen. Van akinek, igen. Én, az, én építene, ott szeretek építkezni. De igen, de közben hátba lőnek shotgun Én is szeretnék építkezni benne, de odáig sose jutottam el. Nem majd segítek. Ne. Ne, segítettem nem. segítettem is magamon. Jó, figyelj, a meg srácok, ha kijön a játék, ami lehet, hogy mondjuk 20 év múlva lesz, mert ezek a korai és játékok nem nagyon szeretnek kijönni, akkor egyszer még kipróbáljuk. Mit szóltak? Pont, pont nem fogok Ja, hogy már nem? Oké. Okay. Egyekül is jó. Akkor a pont programom van. <sítható> jó, oké. <okay. sítható> oh, <igen. sítható> jó, ez tök volt. Tudod mit nekem is? A csigi ezzel együtt <gül> megyünk. Együtt megyünk. Igen, igen, igen. <gül> okay, És okay. már megbeszéltük, úgyhogy sajnáljuk, nem tudjuk <gül> oh, hát, Nagyon igen, szeretnénk, Neu, nagyon szeretnénk, de, de, de pont nem fog. Igen, nem. <gül> nem tudjuk áttenni az a baj másik napra. Tehát, oh, értem, értem. Hát ez szorú. <gül> majd, hát, hát ha elhalasztják, na, és akkor lesz időttek, Tehát nem akkor jelenik meg, amikor még nem tudjuk, hogy mikor, hanem csak itt kicsit, kicsit később. <gül> hát, le, lehet, hogy akkor a oh, lesz. Ah, hát, <gül> a kurva élet, micsoda véletlenek vannak. Addig ne vegyél levegőt, Neó. Na jó, de így, így zárszónak én azt mondom, hogy ez a játék egyébként még mindig nincs kész. Tehát ez nem az a játék, ami már megjelentés jó, hanem ez a majd a leg, legígéletesebb az összes szutyak közül. Tehát én, én ezt, ezt mondanám rá. Szerintem legalábbis. Tehát ahogy most áll. De most azt nézem, hogy már jött ki hozzá frissítés. Ja nem, az nem az. Ja. Csúgy, nem, nem egy rossz játék. Ja és ami, ami jelenleg a leggyengébb pontja, az az optimalizálatlanság. Nagyon tényleg szarul fut. Az is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen általános pont Ezeknél a játékoknál. Nekem Igen. a 1070-es kártyával így, meg másnak is, ahogy így nézegettem streameket, így, így nagyon sűrű egy 30 fps alá a cucc, vagy a közelibe. Pedig ezért a 1070 az nem szar. A Titan X-el már egész jól futotta, hogy néztem. <gül> ez, ez ám a pozitív. Ott, ott már szerintem 30 fps fölött sokkal többet időzik, mint alatta. De egyébként nekem is tök változó, tehát van, amikor, van, amikor tök jó 60 FPS fölött, 60-70. Aztán néha leesik, mint a szar. És egyébként azon csodálkoztam, hogy streamelgettem is egy kicsit, és azt hittem, hogy majd oltári szar lesz, de nem. Tehát közben is csak ugyanannyira szar, mint stream nélkül. Tehát annyira nem. Tett nem a streamers az meg elég folyamatos volt, ahogy néztem. Aha. Úgyhogy ja. nem, nem nagyon ennyi, zavar nem, nem zavaró. Ja. De ha azt nézzük, hogy ez egy 1070-es kártyával produkálja ezt, ami azért nem a legolcsóbbik kártyák közé tartozik, hát ja, viszont a kevés ember tud ezzel normálisan játszani. Deja, mondjuk ahogy a Csiguez mondta, tényleg ez most, most már, ez már alapkövetelmény, hogy nem működjön minden. Jaj, hát korai, korai hozzáférésnél általában nem a prioritás az, hogy optimalizált legyen. Igen. De elvileg ezzel akarják kezdeni most áprilisban a ott hogy összelakják ezt normálisan. Majd meglátjuk, hogy sikerül nekik. De esetre már most jobb állapotban van tényleg, mint az összes többi hasonló hasonló cucc. Bár ha azt veszik, olyan sok nincs is, nem? Tehát ott van a hd 1 a Daisy az inkább ilyen zombis túlélős, az nem biztos, hogy... Hát de annak bár, is le van bár nekem igazából rád, legjobban a dézire re hasonlít az a cucc. Igen, maga csak ezek a... a városok is az az orosz Táblák minden. Igen, csak ugye ott nincs ez a gázos cucc, meg ott nem verseny. Aha. Végül is ennyi. Meg, meg ott talán már vannak zombik. Ott is rég néztem vissza. Akkor volt még ez a másik, amiből ami szintén ilyen, ilyen túlélős volt. És abból csináltak egy ilyen nagy King of the Kill-szerű dolgot most volt egy pár hónapi, ami volt az. Az árkban is van valami hasonló. Na, akkor az, az lehet, lehet árk. Most így mondod, mintha... Ah, abból is kihoztak valami ilyet. Hát szerintem a konemből is lesz majd ilyen fixen. Ah, lehet. Meg lehet, hogy a rászba is majd beleteszik, ha még nem tették bele. Lehet, hogy már van, van. ilyen szerverek. De van. Ja, már van. Uh -huh. Azt hiszem hivatalos is. Lehet, hogy van aki hivatalos És ott sem olyan nagyon rossz. Hát, ja. <gül> hát ugyanazhoz képest tudod. <gül> ja, tehát a, tehát a szarhoz képest nem olyan szar. De nem, tehát ott kive, kivették azt, hogy építgess, meg ilyen baromságokat. Pedig hogy... azt mondanak, hogy az mekkora poén lenne, hogy miközben túlélés, azért építgetsz meg mindent. Hát az végül is az, az, az alapjáték az módja, mert ott van, aki azt játsza, hogy túlélés, és ő meg mindenkit. Van, aki meg azt mondja, hogy ó, építek egy házat, jó lesz nekem. Csak ott így házból élik, és neki már nem olyan jó. <gül> <gül> Úgyhogy itt, itt, itt tétek vannak. Az ilyen bátor meg. Tényleg le kell mindenkit, mert az adlog. Ott nincs félrebeszélés, meg haverkodjunk és össze, meg ilyen baromságok. És így se kapsz pontot, hogy nyisse a ládát, szóval... Hát azt nem. Valaki ezért dolgozik, hogy ládát nyitasson. Az... Ezt, ezt jegyezzétek meg, hogy ládát nyitni nem érdemes. És egyébként még itt van ez a lens még ebbe kérdéses, hogy mire, milyen lesz a multi. Én nagyon számítok arra, hogy valami hasonló lesz ott is a multi, mert nagyon adja. Tehát ott is ott a hatalmas nagy bejárható terület. Meg még az ejtőernyőzés is működik benne. A, a, ezt a kettőt kell összorni, és kész a játék, nem, de, de most... nem sem <gül> kell fejleszteni. Szerinted a Ubisoft szerverek készen állnak arra, hogy egyszerre 80 vagy 100 játékos egy szerveren egymás ellen egy nagy szigeten? Azok az semmi Játékos készen. nem tud összetartani. Ja, hát igen. Körülbelül, igen. De ez mondjuk jogos, lehet, de nem is gondoltam. Hát... Mondjuk az ötletet tényleg adná az egész a helyszín, meg a kivitelezés. Tudjátok, mi lenne a King of the Kill? No. Az az egy, aki marad a játékban. A hossz. Ja, igen. Mindig a hossz nyer. Ha nem lép közben. Aki nem tudta bájtani a porforralat, az veszít. Már egyik kezdődik a játék. És már útered. <tains> úgy, például tök jó lenne, hogyha ha mindenki ott lenne, ott maradna a pályán. Tehát, hogy az NPC-k meg ilyenek mind lennének, meg a, meg a rendőrök, meg azok a terroristák, vagy nem tudom ott mik vannak, mindegyik lenne, és azokkal is a kerülhet, és azok is megölhetnek téged. Vagy ráúszítod a másikra, vagy ilyesmi. Jaj, jaj, ja, az mondjuk vicces lenne. Tehát például mondjuk alábombázol egy autót, felrobbantod, amikor már távol vagy, akkor robbantod fel, amikor egy másik játékos közel van ott ahhoz az autóhoz, és ők elkezdődik Vagy kerestik, beleülés történt, megysz, és megy, tudod. És, és, vagy, vagy igen, vagy belül megy. És, és őt keresik, és ő, őt fogják kinyírni, meg ilyenek. Ez simán meg lehet csinálni. Én, én, én ma jártam hogy ebbe a battleground -ba, hogy lelőttem valakit, aki egy kocsi mellett volt, és oda mentem, megnézem a cuccait, és elkezdtek rám lőni, és gondoltam, majd beszállok és elhajtok és hát benzin volt a kocsiba, és az összes kerék ki lőve, úgyhogy ez egy ilyen csali autó volt. Ilyen, nem tudom, kicsit túl sok lett körülötte a hulla. Mert eleve a csávó, aki télen előttem is oda ment, az is éppen kilútoltott valakit, úgyhogy már minimum hárvan meghaltunk ennek az autónak a, a pár méteres sugarú környezetében. Gyanút foghatta volna a nagy hullakupac láttál? Már csak akkor látom, amikor odaértem, mert ja, a másik késő. irányból érkeztem. Azt itt, hogy én vagyok a nevető, nem tudom, második, harmadik. Kiderült, hogy nem, még valaki röhög utána, mert engem is fejbelőttek. Úgyhogy a ja, vicces játék ez. Na jó van. Akinek, akinek bejön a játék stílus, annak most szerintem Battlegrounds a legjobb választás. h 1 z a et mostanában ne vegyetek. Szerinte. Viszont lesz, aki, még, az aki, még olcsóbb, vagy aki még várna vele, az, az nyugodtan várjon, mert optimalizálás miatt szerintem lát, hogy megér. Ez Elvileg drágább, drágább nem lesz a játék, most 30 euróba kerül, és azt mondják, hogy ezen az áron szeretnék ő kiadni. Aztán majd meglátjuk, tényleg így lesz -e? Vagy ezt hát, is ketté vágják, igen. és két, két 60 eurós játékként fogják kiadni én nem tudom, mit csinálnak vele. Mondjuk ezt már nehéz lesz kettévágni. Ez tényleg csak egy, egy játék mód, ahogy vesszük. De most el lehet vele szórakozni, és a plééreket akar az ember találni, akkor most még vannak marasokon. Ezen gondolkoztam még, hogy itt százfős lobbik vannak. Hát basszus, a Titanfall 2-ben ennél jóval kisebb lobby is néha nehezebben jön össze. Hát most, Oké, okay, most népszerű a játék, de mi lesz mi vele mondjuk... <coughs> három hónap, vagy három hét múlva, vagy egy hónap múlva, amikor azt mondják az emberek, hogy oké, okay, jó, jó, de majd visszatérek játszani vele, hogyha megcsinálták. Te hogy fog össze olyan 400 fős lobby? Hát szerintem majd feltöltik a szörváriumos botokkal, akik aimmal meg VH-val fognak, alatt, <gül> Lehet. ellen lehetek menni, és Lehet. sok sikert. vidám lesz. Majd, majd amikor a botok állítanak csali autót, majd azt figyeld meg, <gül> <a> csal... <gül> <Tartalának félök. gül> és 600 botot lesz a domboldalon, és ott várja a AK-val, hogy jöjjön. -e. És mindegyik fejeslő lő. Igen, és <gül> egyszerre. de vidám lesz. Nagyon jó lesz. Yeah. Ilyen azt mondom, hogy most, most érdemes kipróbálni mert most, most nem vannak playerek egyébként simán benne van ebben is, hogy, hogy most így fellendül a játék népszerűsége, utána meg így juh, eltűnik, mert mert mindenki megpróbálja megvárni, míg kész lesz aztán jönnek ezek az elmés hozzászólásokkal, még kés, kész sem lévő játéka, hogy ad halott, ja, vagy meg ember hogy megjelenjen, majd talán beszélgetünk róla Úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Ja, viszont addig megnézzetek róla a akár az enyémet is. Így van. Ha megtaláljátok. Én, én szerintem még el leszek vele egy darabig. Megpróbáljátok ki a szörváriumot. Az ingyenes, és mondjuk lehet, hogy 10 perc után megunjátok, de hát nem vesztetek vele semmit. És hamarosan ugyanez lesz abban a játékban is. Lehet ilyen túlélés cuc. Így van, ja, így van. Simán. Simán bele menne oda is, igen. De először az MMO-t rakják összekönyörgöm. De att attól félek, hogy ez olyan lesz, mint a Daisy volt, hogy... én ja, ez ilyen MMO lesz. Ugye. Igen. De nem az, hanem attól félek, hogy a Daisy se adták ki meg, azt se jelenik meg soha abidős életbe, és lehet, hogy ez se fog. Tehát, hogy lehet, hogy nagyobbak a tervek, mint, a, mint amit meg tudnak csinálni. De ne legyen a... Most ha már így szóba került a Daisy, tehát ott évekkel később nem tudták azt megoldani, hogy az inventory-ból ne Igen. Azért az eléggé turva. Szerintem, bár nem tudom, hogy miket fejleszkedtek rajta. És volt egy jó ötletük, egy jó ötletük, jó, most engem meg a csig, annyira nem érdekel, mert egy de szar, de hogy volt egy aránylag jó ötletük, és a konkurencia elment mellettük. Annyit tököltek mindenen, hogy egyszerűen elment mellettük a világ. Hát, jó. Ja. És, és ők semmi, ők csak túl is gondolkodtak, és erre jött a rászt, ami építkezés, jött az árk, ami dinoszaurusz és építkezés, Aha. jött a Battleground, meg minden, és ők meg ott ülnek a Daisy-vel, már mindenki rajtuk röhög szinte, szerintem legalábbis, egy, egy ronda bágos szaron, ami. Vagy inkább sír, sír mert már mindenki megvette a kitérőt. Igen. És lehet, hogy soha az életben nem fog megjelenni, legalábbis úgy, ahogy ők szerették volna az elején, úgy biztos nem fog szeretni. Jó, mondjuk már. az tény, hogy a Daisy, hogyha egyáltalán össze lehet hasonlítani a Betőbránccal, a az azért sokkal hardcorebb cucc. Tehát, hogy ott, ja persze, persze. persze. A battlegrounds -ba eleve az inventori kezelés úgy van megoldva, hogy, hogy csak úgy működik. Tehát hogy egy hátizsákhoz is, ha találsz egy nagyobbat, akkor nem azt kell csinálni. A dézibe is lehet hogy a különféle hátizsákokat találni, és akkor azt kell csinálnod, hogy fogod, kipakolod az egyikből a cuccot, átpakolod a másikbe. Tehát rendesen ott menedzselgetni kell, hogy mi mennyi. Itt meg rákattint az a hátizsákra, és akkor rárakja a modelljét a hátadra, meg kiírja, hogy ó, most nagyobb az inventorid. Amiben nem kell rendezgetni semmit, csak így belehányni mindent, és akkor ott van a helye. Hát, ennyivel sokkal árkádabb megoldás. Hát de a Daisy az, az az armára épített, nem? Az igen, az teljesen. Az, meg egy, az még igen, meg valami. És ott a ezt, a ezt a komplexitást a Daisy-be is átvitték, hogy ott maga a fegyverekkel, a célzás, meg minden, az is annyira úgymond realisztikus, hogy, hogy idegesítően szar. Mondhatjuk ezt, tehát ilyen lassan fordul az ember, meg minden ilyen szarságot beletettek, amit bele lehet. Meg az inventori kezelés is mondom, az ott, ott, ott nagyon körülményes. Itt azért ez, ez tényleg le van egyszerűsítve teljesen, tehát sokkal árkádabb a cucc. Jó, ja, úgyhogy ennyire szerintem eleket koptattam most már a számat erről. Megyek visszajátszani mindjárt. Jaj, de jó. A streamed, is majd meg majd röhögünk, hogy az már az, megint megölnek a russzkik a az kocsinál. Az. Az <gül> a jaj, jaj. Majd, majd bekapcsolom nektek egy kicsit üzét. a izét. A voip a repülő. Ez egy élmény. <gül> lehet jutottra is föl kellene tenni. Hogy mennyit rikácsolnak ott az emberek, basszus, el nem hiszik. És gondolom, sok a 10 éves 12, nem? Vagy nem? Hát, ahhoz képest nem. Csak. Csak fogyatékosak, mert nem tudom, hogy miért. Tényleg nagyon sokan torokból üvöltenek. Hát persze, Csit, élnek a halál. Nem fogom fel, hogy miért csinálják ezt. Ne gondolj bele, hogy valaki még nem ült repülőn. Hát meg milyen rossz lehet olyan magasba kiugrani. <gül> ja. Tudván, hogy, hogy amikor leérkezik, majd valószínűleg lefogják lőni. És már most üvölt az elején. Hát most, ha engem vinnének ott repülőni. Te is üvöltenél, ez lehet. végül is, üttenek, hát, vasszis, is csak, csak tökéletű az egész játék. Tényleg mi van hogyha nem ugrasz ki? A végén akkor is kidob. Mekkora hát nincs, nincs olyan, hogy benne marad végés. és te túl. <gül> Tudod, hogy mindenki megkap lente, meg fent, így, azért. Hogy nem tudom. Megkora lenne egyszer, hogy a száz emberből Észak senki egyszer. nem ugrana ki önszántából, és a végén kirúgnának egyszerre egy százat egyszerre egy, egy <gül> <Sziasztok>. rakásra. <gül> hát lehet, hogy a végén maradnak sokan, mert szoktak fogyni. Egyébként tehát olyan helyre menni, ahol sokan vannak, olyan nem, nem buli. Hát nem vérfürdő van akkor az elején. Azért jó. úgy, ha valahol el tudsz bújni és így lelőni mindenkit. Ez hát, is úgy jó, hogyha haverokkal meg egy kicsit összetartasz, meg, meg úgy ja, kérdezítek egymást. Egyik csak egy egyedül nyomtam, mert nem nagyon volt még kiváltolni, de majd lehet, hogy ezt be becsatlakozok így. az vicces lesz. Te majd hátba támadod a legvégén? Nem. Olyankor együtt nyertek, úgyhogy nincs egy De a tényleg hogy a squad meg az ilyenek, azok tudják egymást sebezni? Fogalmas így, de vaszín, igen. Trém lenne valami ilyesmi. Hát, hogy mondjuk véletlenül elédál vagy valami, miközben hát ő akkor, színta, akire, akkor jaj, jaj. Hát mégis abban is van egy ilyen humorfaktor. Hát ez tényleg nagyon jó. Hát, hogy <laughs> Igen, én biztos, ha átröhögném magam. Ja, és ott úgy van egyébként megcsinálva, hogy ha játékból le, úgyhogy ilyen szólózó, akkor, akkor meghalsz. Viszont, ha ilyen skvadosba vagy túlban nyomod, akkor először a földre kerülsz, és onnan még vissza tudsz hazni a csapattársat. hogyha. Ja, azt láttam én is, hogy, hogy nem, meg, Aha, nem volt meg egyszer ott mászott ha? a földön, meg ment le a csík igen, és igen, akkor volt igen. egy kis ideje még. Aha. Top és, top és akkor méz, ez csak akkor, ma, hogyha squadba mész vagy duo-ba. Igen, igen. Ha egyedül tudod akkor egyből meghalsz, hogy kilőnek. Uh -huh. És lemegy a hp d ezzel is hozzátettek egy ilyen kis pluszta a squados munkához. Meg azért ez itt töntek, egy rossz. autóba ülve, például egész poén, mert anna meg ki lehet lőni. Tehát te vezelsz, és akkor többiek meg lőnek. Tehát vannak ilyen autós üldözéseket is összeálltozni, például hogy többen játszatok. ugye szólóban nem volt, mert. Jérül, kavircószaverdával. Hát vannak ebben még lehetőségek. Mondjuk nem tudom, hogy hozz, lehet még továbbfokozni a játékot, tehát ez az, az a pár hónap, vagy a fél hát, évet mondtak, hogy. hogy valami normális rendszer találnak ki a pontra, meg a ládagynyitogatásra, mert ez, amit elmondtál, ez borzalmas. Hát lehet, hogy nem akarják ezt se túl spilázni. Úgy nem tudom. Hát meg kiderül. Mondjuk Kicsit az 1 nél se tudom, hogy működik, de ott is valami ilyen lútakat lehet szerezni, gondolom, hogy már. Elég sok idiótát láttam fura a hangálni. Hát, ja, meg még biztos. el tudod költeni a pontodat, hogyha a karakteredet újra akarod formálni. Tehát az elényegy, hogy kiválasztod, hogy nézzen ki a haja, a feje, meg ilyen fasságok. És akkor 3800 pontért ezt újra átállíthatod. Hát, sok értelme gondolom, nincs, mert... Hát gondolom, úgy is azt választasz, amit akarsz. Nem? Tehát, így van, így van. Akkor mi a franztak akarnád újra rakni? Nem tudom. Legyen, legyen, mire, mire költeni egy, a pontodat. Tudom. Volt egy nem, nem átalakító műtéted, és akkor rájössz, hogy nem is nő akarsz lenni, hanem férfi. <gül> igen, igen. Hát Ahhoz képest nem. az egész szólt, hogy 3800 pont ezt megcsinálod. Ja, a műtét drágább volt. <gül> <gül> így van. Ahhoz képest meg lehet húzni. Ennyiből. Na jó, van. Hát akkor játszatok ezzel? Nem tudom. Ne, já, ne játszatok ezzel. Éh, ne, majd, majd játszik ezzel más. Ott a sok stream, nézzétek a sok hülyét, hogy szenvedve. Így van, nézzétek a neut, hogy szívja a másik fogás. Hát, és azt nem Így van. <gül> igen. Csak nyugodtan. bárki szívesen várok. Ha valaki flémeli a neut, azt nem fogom bannolni, előre szól. <gül> <gül> mert, én, mert mi is szok köcsik ezzel? <gül> <gül> Tényleg, jártak ti is lémelni, igen. <gül> Jól van. Na, úgyhogy ennyi volt vára, Köszönjük a figyelmet és éljetek túl mindent. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!